dobrý večer, milí naši poslucháči. Už v štandardnom pondelkovom čase sa vám hlásime s ďalším dielom relácie z času do éteru. Tí, ktorí ste nás počúvali posledne, nie tak dávno, inak mimochodom, bolo to začiatkom tohto mesiaca, september, tak vy, ktorí ste nás počúvali, viete, že sme tu práve v tejto dvojhodinovke Slová hudby otvorili minule jednu veľmi dôležitú tému a takú otázku dneška ktorá sa týka predovšetkým nás, obyvateľov starého kontinentu. My sme totižto hľadali odpoved na otázku, že čo sa to vlastne deje s Európou. Prečo začína výrazne zaostávať za okolitým, prevažne teda tým azijským a, svetom. No a túto otázku sme si kládli na pozadí samitu šangajskej organizácie pre spoluprácu, ktorý sa konal ako veľmi dobre viete v Číne a na ktorom sa stretli lídry najvýznamnejších azijských krajín, aby spoločne hľadali cesty k hospodárskej, politickej a bezpečnostnej spolupráci a tak ďalej. Ten, kto chcel vidieť, tak videl na vlastné oči tú naozaj neuveriteľnú azijskú dynamiku to sebavedomie, ktoré z týchto lídrov sálalo. A, a ten, kto mal oči na to, aby videl, tomu nemohol práve v súvislosti s týmto spomínaným čínskym samitom uniknúť na strane druhej taký ten kontrast, ktorý v tomto prípade predstavuje zase na strane druhej úpadok západu a predovšetkým to, čo teda nás zaujíma, úpadok Európy kedysi, mimochodom, sebavedomého kontinentu, ktorý ešte nie tak dávno udával tón hospodárstve v kultúre, v politike a dnes dnes teda čeli vnútornému rozkladu, kríze identity, strate dôvery vlastných občanov v inštitúcie. Hľadali sme mi vtedy pred tým necelým mesiacom odpovede nielen na to, prečo sa to celé deje, ale rovnako sme ponúkali aj recepty na to, že čo by teda Európa mala urobiť, aby sa povedzme nejako z tohto celého vymotala, aby tú neutešenú situáciu zvrátila. No a toto všetko ja vám, milí naši poslucháči, pripomínam len preto, lebo trošku sami vidí, že my dnes, a samozrejme netušíme ešte, o čom to dnes všetko bude, ale už ten názov dnešnej témy napovedá, že my by sme zase až tak podľa mňa veľmi ďaleko od tej predošlej témy nemali uísť. Možno to bude skôr také pokračovanie, že nadviažeme na ten minulý diel, len s tým, že... My tentokrát pôjdeme možno ešte o čosi hlbšie v tých otázkach a nebudeme tentokrát rozmýšľať len nad Európou, ale zoberieme to naozaj globálne, ako sa patrí a budeme si klásť otázku, čo sa to vlastne deje so svetom. No ten svet, o ktorom teraz hovorím, sa naozaj ako by otria sa. Ja to napokon vidím sám na sebe. Veľmi pekne to vidieť u nás napríklad tu v rádiu v tom, že Um, ešte nie tak dávno, tak možno nejakých pár rokov dozadu sme naozaj mali niekedy problém nájsť si nejakú vhodnú, nejakú zaujímavú, nejakú pútavú ne, politicko-spoločenskú tému do relácie, ale dnes máme teda zrazu úplne opačný problém. Dnes je to už tak, že máme problém vybrať si z toho množstva výbušných tém, ktoré sa na nás doslova valia každý jeden deň a zo všetkých možných strán. Tak už z tohto vidieť, že minimálne my to tu vidíme, že svet je naozaj aktuálne v neuveriteľnom pohybe, že vo, čo sa deje proste. No a často z tejto súvislosti zaznieva, čo už teda od rôznych politikov, ja politológov a kadejakých tých komentátorov a pozorovateľov, e, o, tak z ich zúst často zaznieva, že žijeme naozaj nejaké si prelomové časy, kedy sa ten svet nejakže nanovo definuje a že sa prekresľujú staré pravdy a mení sa podľa ich slov vraj globálny svetový poriadok. No a my budeme dnes večer, teda milí naši poslucháči, pátrať e, po príčinách týchto spoločenských a geopolitických zmien dneška. Teda prečo sa toto všetko vlastne deje práve teraz? A či v tom celom teda snad je nejaká zákonitosť, nejaký poriadok, niečo také, viete, že až nezvratné, že áno, že muselo to prísť? A ak áno, tak či je za tým celým, povedzme, nejaký duch času? A ak áno, tak potom vlastne, čo ten duch času od nás chce? Čo máme spraviť teda práve v tomto prelomovom období? Ak teda tu naozaj také prelomové obdobie máme? Či teda máme nejakú úlohu v týchto prelomových dobách? Nož tak ako počujete, tak naozaj to sú veľmi závažné otázky a podľa mňa aj už teraz cítim, že pútavé odpovede prídu tak nebudem ďalej zdržiavať a rovno teda na tým zlinke, keďže už téma je jasná, privítam hlavnú to postavu tejto relácie, pána doktora Petra Marmana. Dúfam, že všetko funguje ako má. Príjemný dobrý večer na detašované pracovisko do Bratislavy. Dobrý večer vám, Boris, do Másko-Vistrického štúdia. Dobrý večer želám aj poslucháčom, ktorí nás takto počúvajú či už na priamo alebo zo záznamu. Tak, a tých poslucháčov samozrejme zdravím aj ja, a skôr ako zapustíme do debaty, len teda im pripomeniem to, čo napokon aj tak veľmi dobre vedia, že ak teda nejaká otázočka alebo, alebo názor z ich strany bude chcieť byť vyjadrený, tak ideálne cez mail studiozavináč slobodnivysielac.sk, alebo teda cez tú našu stránku, cez zelené tlačidlo otázka do štúdia. A... Uvidím, no ak nejaké maily chodiť budú, buď ich budem čítať tak, ako budeme sa práve o nejaké téme rozprávať, alebo možno niekde v relácie uvidíme. V každom prípade môžete nám samozrejme pokojne napísať. Nerušené počúvanie vám spolu s Petrom Marmanom, pre z Basku Bystrického štúdia, Boris Korony. No tak, že kde začať, pán Marman? Tak, tak ako, že žijeme prelomové časy, či nie? Či je to prehnané, predsa len toto konštatovanie, že že prelomové, závažné a neviem, aké prívlastky sa tomuto všetkému dávajú. Nebolo to tak furt? Vždy? A ľudia si mysleli, že je to prelomové a teraz je to zase prelomové. Viete, niečo ako s voľbami. Aj pri voľbách sa to tak vraví, že, ale že tieto voľby sú mimoriadne dôležité, tieto sú kľúčové, toto sú osudové voľby a pri každých voľbách vám to hovoria, ja. Takže či aj teraz tak sme nie v rovnakej pasci, že si myslíme, že prelomové vážne časy žijeme, ale že, že viac menej furt také sú. Tak ako to je? Nie. Ja si myslím, že nie, že je to naozaj tak, že žijeme doslova do písmena na prelomový čas. Aj vysvetlím teda prečo. Ja e, som mal teda, ako som hovoril už minulé, takú dlhšiu prestavku, takže sa veci môžem pozrieť, na veci pozrieť Jednak s odstupom. Jednak uh, sa aj pripravujem teda na seminár, ale smerom ako orientovaný duchovne, ale uh, tam som si tak uvedamil, že ja pri tom množstu predpovedí, čo som teda dal v priebehu času, v priebehu tých uh, viac ako desiatich rokov, to už je. To už je rok, čo sa tu takto počujeme, Boris. Tak... Uh, som si tak uvedomil, že ja som tak predpovedal, že, že teda rok 2025 bude vrcholiť duch času. A tuto ja si nerobím zásluhy a ja som si vypožičal túto hypotézu od, od Emila Páleša, ktorý ju tak dokumentuje. On má teda tých 72 ročných duchov času. V podstate... 1989 prišiel teda nový duch času, U nás to stálo pád komunizmu. Ten komunizmus bol na predchádzajúceho ducha času trochu viazaný. A ten nový duch času, taký malý, 72-ročný, ten sa viac viazal s kapitalizmom, ako, ako takým, lebo stelesňuje, kapitalizm stelesňuje tieto hodnoty viac. Tak sme mali také zlaté obdobie kapitalizmu, teraz ja som si tak uvedomil. ja samozrejme tieto relácie e, ne, nevediem, teda tak, aby som používal nejakú teda duchovnú terminológiu alebo nejaké duchovné posolstvá a tak ďalej. E, snažím sa to viesť rýdzo sekulárne tak, tak, tak vonkajškovo a takto sa budem snažiť zdokumentovať aj dnes ale nič menej som teda hovoril v dostatočnom predstihu že teda polovica zo 72 rokov je 36 rokov čiže, čiže 2025 to máte polovicu toho času a s kapitalizmom to teraz tak zatrasie. A aj to je. aj celý ten poriadok, kde sa teda myslelo, že kapitalizmus bude ten úžasný v podstate koniec dejín. Doslova, do písmena také aj teórie boli, ktoré sme si to aj kritizovali, tak to, to sa tak myslelo a už sa to tak nemyslí, lebo zrazu vyvstala ťažká konkurencia, a skutočne ťažká konkurencia. A celý svet sa teraz tak, tak trasie, aj, aj kultúrne, aj ekonomicky, v podstate vo všetkých sférach, aj mentálne. Takže teraz tak hrkoce to s nami, a my tu v Európe sme teraz prekvapení, čo sa deje. A jeden ten parametr za druhým tým parametrom nám idú dole, to ohrozu, ohrozuje to stabilitu spoločnosti, ohrozuje to stabilitu štátov, ohrozuje to stabilitu mieru, ekonomík. Skratka, čo, na čo si spomeniete, zrazuje to v ohrození, zrazu spoločnosť vrie. No a preto si myslím, že to tentokrát je objektívne, že to nie je len také, ten, ten fokus na ten aktuálny rok, že a teraz niečo sa tu deje, to, toto je vážne. No a k tomu by som chcel teda prejsť. No, dobre, však o tomto sa budeme asi hovori baviť trošku neskôr, možno s tou otázkou predbehnem, tak keď tak by som obehol nejak veľmi tak ma kľudne, taktne upracte, ale z tohto, čo hovoríte aj vy, aj Emil, že tak to vyzerá tak osudovo, že No, že vlastne príde duch času 75 rokov, nedá sa nič robiť, ono to svetom trasie, potom príde zase niečo, zase trasie svetom, že ako takí sme, ako to povedať, takí bezmocný, nie pri tom všetkom, pri tých všetkých duchoch času, čo tu s nami lomcujú po tých desiatkách rokov, že, že to vyzerá tak zákonite, že to prísť muselo a nech by sme čokoľvek robili, tak sa tomu nevyhneme. To potom má človek no, áno, pocit áno. Taký, takej bezmocnosti pri tom všetkom. No ale to dám si treba uvedomiť, že my sme to, ktorí si pestujeme tie hodnoty. To znamená, <kým> teraz končí nejaký hodnotový rámec, alebo lepšie povedané sa zatrasenie, že by on skončil, on ešte bude doznievať ďalších 36 rokov, ale, ale teraz je na vrchole a už mu to ďalej nejde, už, už, už tam začínajú škripať veci. Ale to, to nie je teraz, že tu nejaký duch času, alebo niečo. To my zvnútra sme tak nastavení a to, ako sme nastavení, tak to teraz vlastne naráža do steny. Naráža do steny do No do steny reality. Čiže my sa budíme do reality. My sme tak spali sladkým spánkom v takom opojení kde sme si stanovili nejaké odnoty, tie sa nám počas akoby tak zvyklávali, počas cesty. To, čo bolo ešte snosťou v 90. rokoch, tak už teraz vlastne sa nám to stalo nerezťou. Pardon. Takže vlastne my teraz na, narážame tým túto svojou orientáciu a v tejto relácii by som chcel ukázať nie je to, že nejaký abstraktný nejaký duch alebo čo mm -hmm. chcel by som ukázať, že kde konkrétne s tými svojimi hodnotami narážame mm -hmm. Čiže ono to bude v niečom e, v podstate také e, z časti zhrnutie niečo nadviažeme naozaj na to, čo sme hovorili minule ale považoval som za potrebné keďže je to z času do éteru ukázať túto kvalitu času môžeme si myslieť, mysleť tí poslucháči, čo sú sekulárne založené, si môžu uvoriť, že to je nejaká kvalita času kam dokonvergovala civilizácia a teraz sa to vlastne ukazuje Na tí duchovnejší si zase môžu mysleť že á, tam sú za tým aj nejaké duchovné bytosti, ktoré nám tu niečo vylievajú a z, nám to tak zvnútra vyjde. No ono je to v princípe jednok, v ktorej z tých pozícií ste. Dôležité je, aké sú to tie hodnoty, ktoré si všímate, ktoré tú civilizáciu nejako teraz tak globálne trasú. Tak asi by som išiel teda Dobre, na to. kľudne, jasné, poďme, začnite. Takže my sme, keď padol komunizmus, my sme tu tak štrngali kľúčmi. Hovorili sme, aké, aká je teda dôležitá rôznosť názorov. <laughs> že? A, takže ako sme sa za tých 36 rokov zmenili dramaticky, nie? Že teraz už vlastne povedať iný názor za chvíľu bude problém. Vtedy to bolo tak, že práve, že to je super, keď má niekto iný názor a chceme si ho vypočuť. A obrazom tohto malo byť, mala byť spoločenská zmena, kde každý teda mohol slobodne povedať svoj názor a spoločenské zriadenie tomu prisluchajúce je teda demokracia. Takže sme štrngali kľúčmi, aby sme nahradili totalitný komunizmus, kde teda bola predpísaná ideologická línia a my sme ho mali nahradiť, chceli nahradiť teda a systémom, ktorý by bol demokratický, čiže pluralitný, vtedy sa to volalo pluralita. A však ono sa to stále volá, ale vtedy to bol módny slogan, dnes už pluralita ako si zovšednila a už o nej počuť málo. No, ono by sa to dalo vyskúmať nejakým frekvenčným slovníkom, že si spracujete dáta z médií a zistíte koľko, čo sú to také tie slovička, ktoré sa vyskytujú veľa a čo sú málo. No tak pluralita, ktorá úzko súvisí zo slobodou, ktorá súvisí s tvorivosťou, tak tá pluralita nám nejako ustúpila do úzadia. Dnes sa naopak zvorazňuje, že máme byť jednotní, lebo máme tie civilizačné výzvy pred sebou, takže to si musíme dávať pozor, pluralita, to je v podstate skoro už niečo zlé. Takže takým veľkým oplukom sa zase vracujeme tam, kde sme boli. No a teda štrngali sme za tú demokraciu, tu sme si aj nainštalovali, kdo chce si môže zriadiť stranu, v podstate nie s veľkým úsilím, takže čo z toho Boris vyplývá, No, že máme, teda, demokraciu. A slobodu, mm. áno, áno. Tak a slobodu áno, máme. Áno, áno, máme. Veď, veď ten najtvrdší argument, ktorý vám zastanca tohto názoru povie, je, teda, že, prečo máme slobodu. Môžete si slobodne voliť. Áno, môžete slobodne voliť. Uh, no a, teda, kde sa nám to za ten čas posunulo? Posunulo sa nám to k presnému, skoro presnému, opaku už. Uh, ja teda tvrdím, a to je jedna tá úvodná téza, ktorú by som nastolil, ktorá, nám, ktorá ukazuje zmenu hodnotovej orientácie našej, je, že nežijeme v demokracii, lebo nemáme slobodné voľby. Chápete, Boris? Vy tvrdíte, že máme slobodné voľby, ne. a ja tvrdím, že nemáme slobodné voľby. Jako je to možné, že... Marman sa asi zbláznil. Áno, Marman nevie, no. že, lebo vy neviete, že chodíme slobodne k tej plente a tam sa sami hádžeme tiekrát všetky tie... No, a, a áno, však veď dobre, to sme si v relaci hovorili, lenže na základe jakých informácií tam ideme odvoliť. Takže my máme akože slobodné voľby, ale nemáme slobodný prístup k informáciám. A nemôžeme mať slobodné voľby, lebo máme deformovaný informačný priestor. To je je to, to, to dôležité, že na prvý pohľad sa to môže zdať, že ideme to tam očkrtnúť a môžeme si škrtať, čo chceme. A všetci na to vlastne čakajú, čo si tam očkrtneme. No ale uložme si také kontrolné otázky, že teraz by niekto prišiel s nejakým uh, v úvodzovkách sexy programom, veľmi vábivým a teraz, či by ho tí ľudia volili Dostal by sa do, do, do médií, vedeli by vôbec ľudia o ňom. A tak ďalej k tomu si ešte teda prídeme. A odpovedie je, že no, veľmi rýchle by narazil na tvrdú realitu. Nie, jednoducho by sa nedostal do toho informačného priestoru ale len veľmi, veľmi okrejol. Ten, kto skúšal založiť stranu alebo nejakú vôbec aktivitu, ten vie, o čom hovorím. Ja tvrdím, že v dôsledku to znamená, že odzopakujem tú tézu, nežijeme v demokracii, lebo nemáme slobodné voľby lebo máme deformovaný informačný priestor a tak si to teda poďme rozobrať, že teda postupme o krok ďalej teda, čo ten informačný priestor ako to, že nie, nie je slobodný no a je, že informačný priestor je cieľene deformovaný záujmovými médiami. Čiže uh, kto ho deformuje? No záujmové médiá. To sú, to sú aké médiá? No tie, čo majú nejaký záujem. <laughs> Čiže uh, čo, čo, čo to je? Prečo to volám, že záujmové médiá? No <clears throat> viete, že médium, a Boris, vám to nemusím hovoriť, <laughs> ste dlhoročný žurnalista. A neviem, či ste na toto pomenovanie hrdí teraz, ale v dnešnej dobe... Aj ma to prekvapilo, keď ste to takto pomenovali. Ne? Že? Aj, ale, je, uh -huh. ale tak by to malo byť. Nie? Veď posobíte v médiách už ako dlho. No to už bude fú, vyše 20 rokov. Tak ste dlhoročný žurnalista, že? Uh -huh. A... Ja, je to taký trpký ten pocit, ano, že, ke, že keď vám to takto povie. Som si púšťali aj také všelijaké pesničky, žurnalista, žurnalista. Toho musíš vystáť, áno. Jedno umenie povie za 20 relácií Marmana. No, jedna pesnička. No ale, keď sa k tomu vrátim, tak čo je teda podľa vás prvoradým cieľom žurnalistu? No mal by nejakú pravdivosť hľadať. No. No, či, čiže má. On je vlastne idealista. Viete, že on, on je v morálnej službe. A komu morálne slúži. No za prvé teda pravde, lebo hľada pravdu. A za druhé teda svojim tým, kým prináša teda tú pravdu a to sú teda ľudia. To je, to je morálna služba. To sa inak nedá nazvať. To je morálna služba, že? Keď to takto poviem dnes tak to vyzerá dosť smiešne. Ale teda, ja predpokladám, Bori, že pre vás to také smiešne nie je. Véči, že jste to... si to tak akože tvrdo odslúžil, toto, toto, čo tu hovorím, že morálna služba pravde ľuďom. No, nie je to smiešné. Ja to by ako... Mám tak akože naozaj zažité, aj viem, čo to obnáša, ale chcem povedať, že viete, že ja si myslím, že... <kým> Keby ste vy teraz prišli na nejaký ten seminár tam tých všetkých žurnalistov, všetkých možných, tak každý by mal pocit, že tú pravdivosť predsa on hľadá. Že tam by ste našli ľudí, ktorí by sa na tom zasmiali. Oni by boli všetci, pre, aj tých mainstreamu presvedčení hlboko, že oni predsa tu, veď tá pravdivosť, áno, že potom presvedčení. No, no jasné, jasné, že by boli, lebo viete čo, Boris? Lebo oni idú podľa etického kodexu etického kodexu novinára. No. Aj to sme si v tých reláciách hovorili, aj sme si z neho citovali. A teda zo začiatku, akože malo by to, ale, ale bolo by to také, akože <laughs> také, čo, čo to tu rozpráva, akože také, čo ideál, čo? Ale poďme si to teda rozobrať, že čo to, čo to vlastne znamená. Čiže... Media by mali podávať objektívne informácie z nadhľadu. To už nie je tak, akoby, trošku nasítené takým tým idealizmom, ale teda poviete objektívne informácie a z nadhľadu, že nemali by ste byť osobne zainteresovaní na nich. Verím, že nejaká parafráza tohto by v tom etickom kodexe bola. A tú pravdu hľadajú teda novinári pre ľudí, ich dobrá šťastie, a na, na čo potrebujú ľudia tú pravdu? A to, teraz to je to. E, vidieť, že, No na čo, na čo im tá pravda je, tým ľuďom, Morris? No pre správne rozhodovanie, no. no na tie slobodné voľby. No áno. No, to na, na to, aby, aby dobre volili, lebo keď dobre zvolia, potom sa budú mať dobré a budú, budú šťastní. A ono vlastne, keby toto tí novinári robili, tak to by stačilo. Stačilo by posvetiť pravdou, a keby naozaj boli informovaní celistvo, nie polopravdami, že celistvo, že už by na tom neboli tí novinári zainteresovaní, to si hneď povieme, že ako, tak to by stačilo a tí ľudia, ja verím, že by volili dobre. Lebo, vieš, viete, keď máte tu celistú pravdu, tak, tak nebudete vymýšľať, ne, ne, neurobíte zrazu, akože také nejaké ukvapené rozhodnutie a už za chvíľu ako teraz starmer v Veľkej Británii tam padol na 16%. No znamete, to je, to je cez 70% s ním nesúhlasí vo Veľkej Británii. Že toto to sú otrasné čísla. To, to je katastrofa. A toto to je možné len tak, že tých voličov niekto systematicky zavádza. Systematicky. Nieže, nieže. Z neznalosti. Ja tvrdím že systematicky. No a teraz, ako, ako teda k tej pravde dôjsť? No a tým, že hľadajú média pravdu, tak oni uh, vlastne musia prechádzať zdroje pravdy. A všetky by mali prechádzať, žiadny by nemali vyniechať. Aj vedú, aj náboženstva, aj umenia, všetky morálne autority, lebo lebo vlastne média, žurnalisti sú takí styční dôstojnici, sú to takí tí popularizátori a preosievači tých, z tých zdrojov pravdy, že čo tam oni odfiltrujú, čo je také dôležité pre ten život tých ľudí a to im vlastne majú priniesť. Ono v skutočnosti aj veda, aj náboženstvo, aj umenie, všetky sa snažia hľadať pravdu, Veď aj umenie sa snaží byť pravdivé, ozajstné umenie. Nie, niečo ukazovať, odhaliť. No a boženstvo Však viete, že keď sme tu spomínali tých duchov času, tak to nemusí byť Boh nejaký taký abstraktný ďaleko, ale to je práve dôležité si tak uvedomiť, že, že teraz a tu sa deje nejaká duchovná zmena. A môžete to volať duchovná a vedec to môže nazývať hodnotová morálna zmena. Ale je to vlastne to isté. Takže aj veda sa toto snaží, každý má nejakú metodológiu na to, aj, aj, ale, ale podstatné je, že musíte mať nejakú morálku na to. Aj ten umelec, aj ten náboženský činiteľ, aj ten vedec musí mať nejakú morálku. A to je čo? No, on, uh, on, on si musí strážiť to, že ako, ako má tú metódu, aký má charakter a to, ako môže byť charakter novinára krivený, Moris, to vám nemusím rozprávať, to sme si vysvetľovali mnohokrát, že to dnešní novinári chodia tak na hrane, viete, že ich tak moc neplatia, ale tak, tak čože by si neprivýrobili a tu a tam a čože tam takého sponzora inzerenta a inzerenta a toto by sme nemuseli, lebo lebo vlastne toto je naša cieľová skupina a tak ďalej. A tam sa to ohýba. No a e, tá metóda vlastne musí byť pre, pre žurnalistu, že, že má dialog. On vlastne medzi tými zdrojmi pravdy štrnga, medzi tými jednotlivými osobnosťami. a ten dialog by mal byť vyvážený, vecný, morálny. Nie, že, nie, že ja tu niekoho manipulujem, alebo niekde niekoho tlačím. Hľadám tú pravdu. Čiže novinár si musí toto strážiť primárne, lebo to jediné dáva mandát, to keď stratí, to už je nedôveryhodné a skončil. Fajfka zhaslo, ako sa hovorí. Hm. Čiže oni toto vlastne robia, toto je tá ich metóda. Nemusia to skúmať v takej miere dôslednosti a takú metodológiu ako vedci. To nie je potrebné. Oni sú takí populárnejší, ako uh, by viacej na povrchu, ale viacej a tak akoby filtrujú, čo je dôležité pre tých ľudí a to by im mali priniesť. A uh, tým pádom oni vlastne toto mapujú, ako to prinášajú, tak, aj, tak musia mapovať aj spoločenský život a strážia politický život. Že to, čo sa politicky deje, že kam sa tá krajina vedie, tak to, to špeciálne musia strážiť. Lebo, lebo prečo? No lebo to je tá pravda, ktorú hľadajú pre tých ľudí. Čiže strážia moc v štáte, aj zákonodarnú, aj výkonnú, aj súdnu. A ďalšie, a ďalšie samozrejme sú. No ale nemusím asi vysvetľovať, že aká je realita je v príkrom rozpore s týmto, čo sme si povedali. Prakticky dnešné médiá skoro všetko z ideálu dnes popierajú. A to, to, to vidno už len na jednoduchých tých veciach. Neslúžia ne ľuďom, ale záujmom. No prečo? No lebo záujmom podriadiu aj poskytovanie informácií. Čiže Neskúmajú všetky zdroje pravdy. To už rovno odfiltrujú. Tam tá církev je zlá a tam ten zdroj, tam no ako aj tá politická strana je zlá, s tou sa mi nebavíme a tak ďalej. Čiže prakticky vlastne väčšinu vynechávajú a, a naopak zdôrazňujú tú svoju, ktorá im vyhovuje. Čiže nie sú v službe pravde, ale v lepšom prípade pretlačajú polopravdy, ak rovno neklamú. A najhoršie na tom je, že to robia za úplatu. Lebo oni už dávno opustili dialog, nie je ani vyvážený, nie je jednostranný, bulvarizovaný, bulvarizácia teraz mohutne nastopila. V podstate ten, to, čo, to, čo dnes sú dialógy, to už, to už neobstojí základné kritériá objektívnosti To hneď vidíte, že keby som to anonymizoval, ten dialog, tak vy hneď viete povedať, či to bol ten, s ktorým sa ten rozhovor, akože na ktorého sa robilo promo, alebo slabúčko hryskalo a veci sa mu nepripomínali a, a, a nevidelo, nevidelo sa, alebo, že či to bol v, v, vôbec rozhovor, ak, ak vôbec bol ešte, že teda, kde, kde, sa, kde sa brýzgalo a hľadalo, čo, čo sa len dalo mm. tak to to by som ani nemusel robiť tento experiment to, to, to je, to je tak priezračné to je dnes a to si ľudia myslia že tie echtovné médiá, že aké sú oni objektívne, tak, tak tieto majú takto to, to, to, kedysi toto bolo nemysliteľné a takto hlboko sme mi nespadli a oni tento dialog opustili. Dialog sa spozná práve tam, kde ho vediem s, s nejakým názorom, ktorý alebo považujem za nepravdivý v prvom približení, alebo sú tam nejaké veci, s ktorými nesúhlasím. že aj novinár má nejaký názor, ale, ale takýto dialog to už dávno nie je spoločenský život pretvárajú, nie že, nie že akoby ho popisujú, že čo tam je, ale ho rovno pretvárajú. Oni, oni vedia, ako by mal vyzerať mm. a politicky manipulujú. Čiže pretláčajú tam účelové agendy a tie pretláčajú aj do moci. To vidno, ako dnes media o, o v podstate o, uženú, ako takí psi, uženú toho politika niekde, kde ho chcú mať. A namiesto, aby svietili, tak prinašajú tmu. A to si nemusíme vysvetľovať, ja som to chcel ukázať len z toho hodnotového hľadiska, že ako sme klesli... Že v tejto oblasti ja... napríklad jednej. No a, Čiže... Informačný priestor je cieľene deformovaný záujmovými médiami, Prečo záujmovými? No lebo toto všetko, čo som povedal, oni majú hodnotovú orientáciu, oni majú taký, onaký záujem, vždy majú niečo, len teda nemajú to, čo by mali mať. A, a teraz, prečo tieto záujmy tam, tam vznikajú? Ako to vzniklo? No, tak lebo teda mediálny trh je deformovaný kapitálom. a Čo to znamená? Tak v prvom rade média nemôžu byť vlastnené. A je to ako vlastniť vedu. No pravda sa nedá vlastniť. Vlastníctvo deformuje hľadanie pravdy. Pravda sa nedá vynúčiť. Úspešnosť toho, ktorého žurnalistu by mala byť viazaná, vyhodnocovaná nie nevzhľadom k tomu, ako on dobre píše pre v rámci teda toho v rámca, ktoré má to médium. To je úplne postavené na hlavu. Už, už takto sme to vlastne akože dospeli, že si za zá, základné premisy toho celého procesu. Hm. Čiže... Úspešnosť musí byť, musí byť viazená na, na tú pravdu, to znamená, podľa čo sa vyhodnocuje? No pravda, či, či už v umení, aj v, v náboženstve, aj vo vede sa vyhodnocuje rovnako, na základe predpovede. Viete, že máte nejakého umelca a teraz on urobil kultový film. On tam niečo ukázal, čo odhalilo tú dobu alebo predpovedalo nejaké procesy v spoločnosti. Máte nejakého proroka, teraz on povedal, že čo sa ide stať, že toto, toto sa stane a, a bum, a ono sa to stalo. No tak, tak to odlišuje Božieho človeka od falošného proroka. No a keď máte vejca, tak tam, tam sme na to zvyknutí. Keď má nejakú teóriu a niečo predpoveda, tak sa potom urobí experiment najlepšie, aby sa to ukázalo, že či to teda dobre predpoveda tu realitu, alebo sa teda počká na nejaké pozorovanie a tam sa to odsleduje, že či teda to predpovedalo tu realitu. Ale, ale tá úspešnosť by mala byť vyhodnocovaná na základe predpovede. Prorok nemusel byť oblúbený, a väčšinou ani moc nebol, lebo hovoril nepohodlné veci. Uh, ani Freud, ani Einstein to nemali prvých 20 rokov jednoduché. Freud v podstate živoril, Einstein bol taký tiež ako, že ne, nebol hneď uznávaný. Uh, čím, je, čím je tá pravda taká otvorenejšia, prieraznejšia a zásadnejšia, tým dlhšie to trvá, kým sa to vlastne ukáže, ale to, to teraz môžeme abstrahovať. Hmm. <kým> Čiže nie kvôli ten, ten vlastník, ako to, je, to, to sa tak hovorí, oni vždy všetci zdôrazňujú, viete, že, ale on nebude zasahovať do toho procesu. On, on s tým nemá nič spoločného, on, on, on je dôsledný, veď on sa drží tých etických kódexov. No ale sme videli niekoľko, niekoľko výmien, napríklad ČEV a to boli halo keď takého, lebo takého keď menili Penta nastúpila menila šéf redaktora. Jo, to, bol, to bol poprask. Teraz smečku menilo šef redaktora. Uh, uh, nastúpil uh, Roman Krpelan. Ten v denniku teda pracoval v smečku v rokoch 2001 až 2010. Ale potom sa... Počas 13 rokov mimo médií pracoval napríklad v súkromnej sfére aj pre štát, bol riaditeľom komunikačnej agentúry, poradcom a hovorcom prezidenta Slovenskej republiky, ktorému, Andrea Kisku, ktorému pomáhal založiť stranu za ľudí. Pracoval v rôznych pozíciách v štátnej správe, na ministerstve pre informatizáciu a na ministerstve spravodlivosti. Tuto ste si určite nič nevšimol, Boris, nie, nie, tichučko. Žiadne... tichučko to, to žiadne konflikty Žiadne záujmov. konflikty záujmov tam nie sú isté, samozrejme. To, to, to, veď tom na to a predsa ten fulmek právo, nie? Však je to jeho médium. Čo, čomu my to toho, čo máme hovoriť, on má, on má z toho biznis, on má jasné, teda akože tie požiadavky, tak on si môže predsa vybrať človeka, ktorému dvoleruje. Tak? Áno. No, no. Že ako sa tá, tá, tá pravda vždy vyberia, ako sa hodí. tak keď tam bola tá penta, tak oni nebali právo. To, to volo, alebo Markíze, keď sa diali zmeny, tí tam rozhodne majú, lebo to je ohrozenie spravodajstva, viete. Ale keď si to títo urobia, tak čo čo, čo, čo, čo? čo tam chceme, veď oni si len akože robia a strážia si svoj biznis, no ale v tom biznise je problém, lebo to sme už videli, ako sa redakcia môže proste vymeniť, napríklad aj v štandarde sa zrazu akože vymenila redakcia, stačilo málo a už to ide, tie procesy sme si popisovali, a čiže také tie priame páky, ide, Majiteľ príde a vymení šéf a ten vymení a už to ide editor, taký článok sa dá, taký sa nedá a, a podobne to. Ale to je tá menšina, ešte. Dôležité je práve to ten biznis za tým, lebo prečo? Lebo médium nemôže byť biznis. Pravda nie je o biznise, hoci z dlhodobého hľadiska je najlepší biznis model byť v pravde. <laughs> Keď to takto nahulváte tak kapitalisticky poviem. Mm. Ale, ale z krátkodoveho hľadiska to býva častokrát veľmi, veľmi protichodné, že je to nepohodlné. No ale tu, akože viete, tu, tu vidíte tú bulvarizáciu, že doslova do písmena naháňanie peňazí, aby to médium prežilo, Takže tam sa to deje, to kľúčové. E, Média majú informovať pre pravdu, samom nie pre úplatu. E, prečo? Lebo, alebo je niečo pravdivé a dôležité. A preto o tom musím informovať. A len preto o tom informujem, lebo je to pravdivé a dôležité, keď som teda v tej morálnej službe. No len tam máte, že úskalia... No. No, Pačkať, pačka, pačka. no. Alebo by sa to nemalo publikovať ani za peniaze, ak to nie je dôležité alebo pravdivé. A ak je niečo pravdivé a dôležité, na čo platiť za to publikovanie, keď sa to aj tak urobiť má? Veď to vytvára len tie, ako hovoríte, Boris Úskalia. Hej? Tak skúste, Boris, Úskalia. No, takto, tá kritika by smerovala podľa mňa k tomuto, že že, že pán, pán Marman, že teoreticky to znie úplne presne tak, ako by to malo byť. Áno, že teoreticky ste to zvládli úplne paradne a my vám tlieskame, ale žijeme v reálnom svete. A toto, tento ideál sa dosiahnuť nedá, lebo že máte proste ľudí, pracujúcich v médiách, každý je niečím ovplyvnený. Hrať sa na to, že že ja neviem, novinári, žurnalisti dokážu byť objektívni a nestranní. V skutočnosti nie je pravda, lebo každý má nejakú výchovu z detstva, nejaké osobné skúsenosti, vzdelanie a teraz to všetko vytvorí okolo neho nejakú bublinu, v ktorom sa proste nachádza a hoc teda akokoľvek by sa snažil o tú objektivitu, nestrannosť, tak vždy bude na to narážať, lebo je len človek. Tak práve preto, lebo sme si uvedomili tieto obmedzenia, tak nemôžeme sa hrať na ideálny stav, ktorý nikdy nenastane a preto sme to v demokracii ošetrili tak, že každý má právo mať médium a to médium bude niečo hlásať a v demokracii vlastne je to na tomto krásne a fungujúce, že máte teraz, ja neviem, pravicové médiá, ľavicové médiá a tie si každý tlačí to svoje, ale že a potom, keď to ten divák, poslucháč, čítateľ, tak číta tie rôzne názory, tak si proste tvorí nejaký svoj vlastný ucelený názor a to je, to je vlastne nakoniec to najlepšie fungujúce v demokracii, že každý má proste právo si vybrať, čo chce. Teraz zámerne nebudeme spomínať tu nejaké alternatívne, tie, tie by bolo treba povypínať, tie sú nebezpečné, tie neriežme, ale teda tá základná pointa je, že vôbec nevadí, keď niekto vlastní médium, však a nech si tam tlačí tie svoje proste dobré, však niekto iný vlastní svoje médium, ten si zase tlačí svoje a ľudia si slobodne z tých názorov proste môžu vybrať že to je úžasné v tej demokracii, keď sme mali ja neviem, socializmus, komunizmus, bol len jeden povolený názor, tam máte demokraciu, slobodu, názorov si môžete navyberať, koľko len, len koľko len chcete názorov a ľudia nech si teda sami zvážia. No. A, a k tej pravdivosti, že no kto, viete, že to, to bola zase kritika, no, a kto určí ideál pravdivosti? Teraz som sa, som teraz iba tak mimochodom mi napadol taký príklad, Teraz keď sa schválila tá novela, tá, tá, tá, tá zmena novely ústavy, tak KDH hovorí v, v, v pléne Národnej rady, že bolo treba tú novelu presadiť, lebo správne a pravdivé je proste držať sa normálnosti že to je pravdivosť, norma, norma je pravdivosť. A teraz sa ozve Byto Ciganiková, liberálka, a povie, ak, to je vaša pravdivosť, že chcete tu niečo obmedzovať. Ja som napríklad za to, aby bolo surogátne man, materstvo, ja mám manžela či čo priateľa, ale ten ešte nechce mať deti a ja chcem mať slobodu v tom, aby som, som si dala zmraziť vajíčka a chcem aby v budúcnosti, keď on bude chcieť mať deti a ja už ich mať nebudem môcť, tak napríklad chcem dať moje sestre, že aby ona mi vynosila dieťa, to povedala Cigánikova. A preňuje toto Akože pravdivé, že toto je pre ňu autentické, ona chce mať tento rozmer slobody a tam ten KDH hovorí o nejakom inom rozmere slobody, on hovorí, viete, ale vy máte proste v živote robiť veci vtedy, keď je na to priestor. Keď ste chceli mať dieťa, tak máte ho mať v mladosti, nie potom, keď už ste stará a nemáte mať ako keby šancu dieťa. No tak viete, že toto. Ej, že toto budú tie výhrady, teraz by vám to niekto takto vysypal na hravu, tu máte a toto je proste, čo je teraz z toho pravda? No to každý si bude hájiť svoju pravdivosť. No to čo s týmto celým? Čak, tak my sme samozrejme o tom mali, no podľa mňa už aspoň dve relácie. No, pri takomto prístupe by nemohla byť ako pravdivá. Lebo več, však, keď to platí pre žurnalistiku, tak to platí to isté bez straty desítky aj pre, pre vedu, však, tak potom veda nemôže byť nejakou objektívna. No je, či, lebo tam meráte, čo? lebo tam všetko môžete zmerať, no, ale v živote sa všetko zmerať nedá. Však dobre, ale aj, aj žurnalista meria, v konečnom dôsledku meria to tými, tými predpovediami. Na čo je taký žurnalista, čo teda hovorí niečo, čo, sa, čo je vlastne fikcia? Hej. alebo na, na čo je žurnalista potom, keď, keď on vlastne pretlačá, on, on, on, on je agitátor politicky, lebo on, on sa rozhodol, že teda prevýchova ľudí. No. A čiže to nie je, to nie je ten, kto hľada pravdu, to je ten, kto je presvedčený o tej pravde a už len hľadá spôsoby, ako by to do tých ľudí natlačil. Ale Čiže samozrejme, že ľudia sú subjektívni. Sú subjektívni. Ale čo študujú teda tie vysoké školy? Aby sa z tej subjektivity nejako dostali. Aby zistili, že sú aj iné názory a mali metódy, ako tie názory medzi sebou vyštrngať. A, a, a to je vlastne to, vo vede, že ono nie je až taká dôležitá, tá metodológia. Ako ten vedecký dialog. Veď metodologicky môžete dosť k polopravdám, veď to sa deje práve vo vede. A tam sú celé školy, ktoré roky, rokuce zabetonujú obor v nejakej polopravde. A teraz majú na to tie metódy, ide to, ide to, dokazujú si to, dokazujú, ale dokazujú si len tú polopravdu. A ako si zamlčiavajú tú druhú časť pravdy, lebo tú neskúmajú, rozumiete? No tak na no to je tam ten dialog vo vede, že potom sú iní, ktorí majú inú časť pravdy a tú skúmajú a tu tiež dokumentujú a takto sa to štrnga a oni si potom akože píšu, že no ale toto a toto nemáže byť pravdivé, lebo takýto a takýto výskum a toto je v, kon, v rozpore s realitou. A to ale to je to isté aj u, rep u reportera, u, u novinára. Jednoducho on má hľadať rôznorodosť názorov, aj také, čo sa mu nepačia a toho majú naučiť na tej žurnalistike, že on dozrie a vie sa pozrieť na veci aj inak, nielen cez osobnú lúpu, cez osobnú prízmu, vie sa pozrieť z pohľadu iných, vie sa do toho ponoriť. Vie robiť ten dialog, vie, ako má rôzne zmyšľajúcich ľudí dať dohromady a ako ich, ako ich o seba oštrngať, tak, aby hľadal teda tú pravdu. Čiže toľko k subjekty, A to druhé teda bolo to, to podstatnejšie, že teda my sme z toho urobili biznis. No tak veď to je práve to, čo, to, čo zdeformovalo, to, čo my si už neuvedomujeme, my, my si neuvedomujeme, že naozaj nie je inej cesty ako takej, že to nebude platiť nikto iný, ale že nikto iný, iba ten človek, ktorý, ktorému ten novinár vlastne hľadá tú pravdu. Čiže to je nejaký princíp delegovania, že ja som novinár, teda ja som človek, ja nemôžem teda tú pravdu skúmať tak podrobne, tak na to mám toho novinára, ktorému dôverujem, ktorý má dôveru moju, aj charakterovú morálnu, tak ja mu teda tie peniaze dám, nejakú časť, nájde sa nás dostatočný počet a ten novinár to bude teda hľadať a on to nájde a nám to predá a vieme, že nás nepredal, že, že, že mu môžeme dôverovať. Lenže keď je z media biznis, tak, uh, tak ono je to práve, že naopak. Že to, že, to, že je to platené, to dokazuje, že tam to médium nie je práve, že už je deformované. Uh, lebo, lebo prečo? Ešte raz sa k tomu vrátim. Alebo je niečo pravdivé a dôležité a potom má o tomto médium informovať. Alebo, keď to nie je pravdivé a dôležité, tak by sa to nemalo publikovať ani za peniaze tak s týmto by ste asi súhlasili. A potom je tam tá, akože tá deliaca čiara, kde, kde je ten diabol. Tým je, že, som pokušení. No ale prečo dať peniaze za niečo zaplatiť, čo pomôže tomu médiu a, a je to zároveň pravdivé a dôležité. Že my mu to tak ako si umožníme. Ne? No tak tu je ten diabol. A a treba si uvedomiť, že, že uh, odkiaľ prichádzajú tieto, tieto uh, peniaze. To, čo, čo, čo sú tie peniaze, čo, čo médiá vlastne príjmajú, lebo, lebo 90% inzercie, 90% príjmu médiá dnešného veľkého mediálneho domu je čo inzercia. Takže čo je to teda? Teda tým? inzercia, aby by ľudia rozumeli, že reklama, teda bavíme sa o reklame. reklama. Reklama, Takže, alebo to sú vládne inštitúcie, čiže tie, tá moc, ktorú mám strážiť, tá mi dáva peniaze, aby som ju teda vlastne čo? asi že lepšie strážil, nie? No to vidíte ten rozpor záujmov, Veď to sme si povedali, že že to je, že to je uh, vlastne z tých, z to stráženie, ten strá, tí strážení psi, de demokracie, veď to je to, veď nemôžem teda, keď, on, keď niekoho strážim, predstavte si, že by som strážil niekoho vo vezení a ten by mi za to dával peniaze ešte. Tak čo si poviete? Tak, poviete, že tak, to, to je čudné, že nemôžem niekoho strážiť a zároveň od neho brať peniaze, ale túto to ide jedným šupom. A viete, odkiaľ idú najväčšie peniaze? to z, z vládnych zdrojov dnes, Morris. No kde? Z akých fondov? Z eurofondov, z čiže eurofondov. Z, od Európskej komisie v konečnom dôsledku z Bruselu. Hm. To je najväčší, najväčší úplatca médií. Veď každé, každé tie eurofondy to je, to je čertový nález. Jednak my dáme peniaze do Bruselu. Oni nám povedia, čo za to, ako že môžeme. Mm. A ešte, ešte my im musíme dať tú reklamu, že to oni dali na to, tie peniaze. No. Klameme ľudí, rozumiete? Oni nejakú časť nám postupne prispievali zo začiatku viac, potom to klesalo menej, menej, až teraz postupne už vlastne nebudú prispievať nič, ale my to stále budeme toto klamať ľudí. Tak tak nehľadiať na to, že to je klamstvo, ale ešte to je aj to je, to je esenciálne zlo, to by sa malo normálne zakázať, lebo to je politické kupovanie. To, teraz, teraz je povík vlastne, že, že toto prišlo, prišlo nariadenie, že, že to média majú vlastne popísať, dokonca to prišlo aj, aj, aj z Únie, že, že majú popísať vlastne o koľko tých peňazí prišlo. Tak ne, aby to v tej úni, keď, keď je to teda citlivé, aby to rovno zakázali, že sa to nemá a sami to nerobili, tak najskôr prišlo nariadenie, že sa to teda má v vôbec akože zverejňovať. Toto ma fascinuje. No a druhá možnosť je, že uh, my sme si hovorili aj príklad na tú prvú, že verejné inštitúcie, že Rakúšania s tým mali akože skúsenosť, jak ako vo veľkom platili, platila vláda, také a také, a taký a taký novinár, že sa topili v peniazoch a oni potom slabočko hriskali. Tak, tak to je taký príklad. A je jedno, za čo to je, či sú to eurofondy, alebo taká reklama, prieskum, neviem čo, je jedno, čo to je, verejný sektor nemá, čo uh, vlastne platiť peniaze do médiá, verejný sektor má byť strážený. Uh, druhá, druhá možnosť je v skutočnosti ešte horšia to sú firmy tie nemajú čo rozhodovať, čo sa má dostať do informačného priestoru to je, to je úplne najhorší uh, najhorší subjekt ktorý by mal hovoriť, čo v informačnom priestore má byť a čo nie a toto je dnes ten hlavný donor médií tak sa potom teda nečudujme že to sú, to sú vlastne priame deformácie tej pravdivosti. Lebo to, má, to máte rovno, ja neviem, film, že Thank You for Smoking, že rovno, tak prečo by ten tabakový koncern, akože nemal tie reklamy si dať platiť, že viete, že na tabaku, veď tam je kopu pozitívnych vecí, keď si zafajčite. Ono je to stimulancium, ono vás to trošku preberie. Ono to vlastne sociálnu inteligenciu, teda sociálny kontakt rozvíja. Viete, tí fajčeri, rýchlo nadviažu kontakt podepatia po, po si asi medzi sebou. Veď to je úžasné, je? Tak prečo by to teda ten tabakový koncern nemohol povedať? Veď by si, tak radi by si tie tabakové koncerny zaplatili. A to, toto je to, že na tom tabakovom koncerne to vidíme. Ale na tom, ako korporácie si kupujú politikov, tamto nevidíme, veď to je oveľa, oveľa horšie ako s tabakovými koncernami. Toto sú nepriame deformácie, čiže cez sponsoring, cez reklamu, platenie médií inými ako ľuďmi, to môžete rovno vyhlasiť, že to, to je to slovičko, čo sa, čo sa hlavnému prúdu nepačí, že prostitúcia, prostitúcia, No, ale, vieč, no, ale čo, keď oni za tie peniaze len samé správne veci podporujú? Viete, no veď, no, áno, že, to je, no, že? Naj, najsprávnejšie. No tak, veď, ale samé dobré veci. Veď, áno, áno. To sú všetko veci, pán Marman, ktoré slúžia k rozvoju demokracie a k tomu, aby teda aj Slovensko mohlo konečne smerovať do toho vytúženého demokratického raja. Čiže nič z toho, čo tie korporácie podporujú a teraz návrke, keď prídu, a to sú naozaj veľké sumy peňazí, ja neviem, od mobilného operátora a tak podobne, no, tak proste všetko veci, ktoré slúžia predsa k inklúzii a k tolerancii a k týmto všetkým veci, ako čo, sa vám na tom nepáči, to sú správne veci, ktoré podporujú. sú správne veci, jasné. Ne? Potom príde ale teda to, že v, v Anglicku alebo Veľkej Británii v Londýne demonstruje dav ľudí. Máte záznam a, z dronu, ktorý ide po ceste, ktorú by ste išiel v podstate 10 minút peši keby ste ju celú prešiel, a teraz tu máte 20 metrov širokú cestu, ktorá je plná zástupu ľudí. Rozhodne, ide, ide, ide, ide, stále je ten zástup rovnomerne plný, až, až tam príde vlastne koniec. A vy sa o tom vlastne nedáš Toto sa ako si nepovie. A teraz, keď sa povie, tak sa povie, že no, to tam bolo vlastne len 110 tisíc ľudí. Tak u nás na, na Mierku, keď je teda Mierko, tak to tam je 60 tisíc ľudí. Len také fukoty, ale v Londýne, v Londýne je tam ako iba 110 tisíc ľudí. A hľadáte správy v Amerike, že čo to tam protestovali, v podstate to tam nenájdete. U nás tichučko... Uh, Možno by ste sa malo spýtať, Boris, nejakého Londýnčana, že čo, čo, čo tam bol? Však máte poslucháčov aj v Londýne. Že koľko to tam asi odhadoval tých ľudí, že koľko to tam bolo. A, a teraz pozeráte z toho dronu, sú to takí tí, viete, že mali by to ta, byť takí tí kovaní ultranacionalisti. Vy tam pozeráte, tam sú bežní ľudia, nikto tam nerozbíja nič. Vlastne, dau ide. Tak... Toto je potom výsledok, lebo, lebo prečo? Lebo to nikto nezaplatí. Ako som povedal, Boris, nakoniec je dôležité, buď je to pravdivé a dôležité, a potom sa to uverejniť má bez ohľadu na to, či to nikto zaplatí, a ak je to pravdivé a dôležité, potom to ani na, na čo to platiť? Veď to sa má automaticky vypublikovať, a keď to nie je pravdivé, tak ani peniaze tam nemajú čo hľadať. Je to presne naopak. V skutočnosti, a tým sa vraciam na začiatok, čo som povedal, v skutočnosti toto, že sa to platí, že do toho informačného priestoru musíte vstúpiť, že ten novinár to považuje za to, že, sa, že je to vec hodná platby, tak nakoniec z toho zostane, že tam vstúpi len to, čo zaplatí, tak to je to, čo nakoniec, ako sme sem prišli, deformuje informačný priestor a čím? No zaujímami. Tými peniazmi to sú, sú, sú záujmy. A čo zdeformuje? No zdeformuje nakoniec tú demokraciu. Lebo potom, potom vy neprídete, vy si neškrtnete, Boris, že založíte tú stranu. Vy keď nemáte tie peniaze, tak Keďže ten novinár nemá, nemá chochmes, že teda, keď máte dobrý program, tak by vás tam mal dať. A keď máte zlý program, tak jednoducho by mal povedať, že to, to, toto je zlý program. Alebo také a takí ľudia to považujú za zlý a toto sú výhody, toto sú nevýhody. A nie, že z pohľadu hodnotovej operácie, orientácie, ale z pohľadu akoby objektívnej pravdivosti. Takže keby keby tí novinári neboli práve takíto úplatní, lebo to je pravdivé pomenovanie, to ako náhle do toho informačného priestoru môžete slúbiť, vstúpiť za úplatu, tak, tak tí novinári sú úplatní. Tak toto deformuje potom tú demokraciu v konečnom dôsledku. Toto a len toto rozhodne o tom, že my tu všetci žijeme v rozprávke, že síce ideme škrtnúť, teda na, tých vo, na tie voľby niekoho, ale škrtneme tam niekoho na základe toho, čo nás niekto naprogramoval, niekto nám ofiltroval vstupy. Tak čo, čo má cenu to naše škrtnutie toho políčka vo voľbách? Nič. To nemá cenu. Je to rovnaká cena, ako mali, mali komunisti, ktorí to na, nadiktovali, tak aj u nás sa to nadiktuje, len sa to nadiktuje sofistikovanejším spôsobom, a aspoň v tom komunizme to tak bolo vidno zreteľnejšie. Tuto je to vidno ťažšie. Takže my, my, my si tu tak akože myslíme, že sme niečo viac a tá realita nás poučí. Toto len, to si len my myslíme, že je to viac. A zistujeme, že ale my nie sme o nič viac, než tí ľudia v Ázii, že tí nás dobíhajú a predbiehajú. A to je práve čím. No, lebo máme jednostranné informácie, lebo my to stále rozumete Boris č, č, č, že oni nás už predviehajú a my to ešte stále žijeme v nejakých postkoloniálnych postojoch, že my by sme im mali hovoriť ako oni majú žiť. Mm. Média nemajú mať čo hodnotovú orientáciu majú zjednávať a konfrontovať rôzne hodnotové orientácie majú hľadať medzi zdrojmi pravdy v dialógu. Mm. Za žiadnu úplatu majú to štrngať tak, ako to robia všetci, kto hľadajú pravdu. Aj tí umelci, oni sú navzájom konfrontovaní. Ja, ja neviem, vo Florencii tak ja, Michelangelo tak tam sú, súťažil Leonardo, Rafael a, a tak ďalej. Tak, tak oni medzi sebou súťažili. V, v, v, v tej súťaži je v tom, ako, si, ako medzi sebou si to štrngajú, v tom je to obohacujúce sa. Ale túto to nakoniec nevyhnutne musí skončiť v čom? No vy keď urobíte z, z médií, urobíte biznis, tak skončíte ako biznis. A to je ako? No, kapitál je de facto monopolizovaný. To znamená, vidíme to neustále. No, my tu sme dlhé roky žili v tom, že ako je, aká je tá úžasná, tá, tá, tá voľná ruka trhu. Že to je to, čo, čo má neustále, ako čo, čo, čo je to práve. Lenže u nás, nie, nie, u nás to neplatí. My u nás sa ne, ne, ne, nesvedčila diverzifikácia trhu na Slovensku. Malé a stredný, stredné podnikanie zostalo tam, kde bolo. A, ale to, čo rástlo celý čas, sme mali tie prirastky ADP a tak ďalej, tak to rástli tie veľké korporáty. Nie, nie, títo tí mali tu u nás tá rôznu radosť. To rástli tie veľké, tie giganti, tí, čo vlastne v podstate sú oligopóly. Je neúplné monopoly, ale oligopoly. no ale No čo, čo, čo po tým myslím? No tak, ja jeho operačný systém na, na počítať si môžete vybrať, alebo teda od Microsoftu, alebo od Apple. Na, na veľa, s veľkými problémami nejaký Linux, čo robí partička na A nie nejaká ďalšia, tretia firma. Lietadla, veľké, Boeing Airbus. Intel, AMD bol dlhé roky, teraz Intel išiel do tak a nahradilo ho Nvidia. Nvidia Vesmírne rakety tiež tam nemáte nejakú úžasnú konkurenciu. Ono vždy to nakoniec skončí pri pár hráčoch, ktoré si držia tie veľké krajiny a ostatní majú smolu. Ne, ne, ne, nemáte alternatívne sociálne siete, že Škandinávy majú vlastnú a my tu máme vlastnú a tak ďalej. To zožierajú veľkí hráči. Čiže najskôr sa kumulujú, už ja sme si to prechádzali v čase, že ako to prebieha, najskôr sa kumulujú výrobné prostredky a zisky, vzniká postupne mimoriadná nadhodnota, ono sa tým kumulá, tú kumuláciu zo začiatku zefektívňuje celý proces, otvárajú nové možnosti tak sa potom ten kapitál presúva do vedľajších oblastí, tak toto postupne zožiera Zožíra tí malí, jednoducho bankrotujú, musia sa presunúť, stanú sa z nich novodoby nevoľníci otrociť, že s farmárov sa postupne stávala robotnícka trieda tá malá oveľa horšie práva a tak ďalej. A nakoniec sa to celé presunie do čistých peňazí, do finančného kapitálu a všetko ide na burzu. V takom veľkom kolotoči podnikania, vyšia berie aj skôr banky, potom vyvolené banky so vzťahom k monetárnym bankám. Nakoniec to zožerú gigantické fondy s obrovskými aktívami a mocov. Too big to fall. To sme si tiež akože analyzovali. Príliš veľké, aby padli, čo znamená príliš veľké, aby dostali trest. Môžu si robiť vlastne, čo chcú. A tak sa tie malé podporčíky kapitálu postupne zbiehajú vo väčších, Jebo ešte vo väčších všetko sa to zlé nakoniec dovolí stríť. A nejaké národné malé štáty, tie majú smolu, dôležití sú tí giganti, vznikne vám oligarchia a takto prebieha trh. V nevyhnutne vzniká oligarchia. A najskôr národná, tá teda začína koncentrovať rozhodujúcu väčšinu vlastníctva výrobných prostriedkov a kapitálu v štáte. Ale tu ešte máte nejakú možnosť regulovať antimonopolnými procesmi, a čiže relatívne dobre ich vidieť. Ale keď začne vznikať čistá finančná oligarchia, tak spekulatívno špekulatívno-instrumentálne mikrotransakčné postupy a ja neviem čo, skratky, ktorým už nerozumiete, tak je koniec celý. Proces sa nedá udržať v medziach štátov, kapitál sa začína prelievať tlačí na to, aby bol medzinárodný priestor voľný pre podnikanie, čiže tým viac je a vznikne vám nadnárodná oligarchia a teraz jedno z alternatívnych vysvetlení, že prečo je Európa servilná, Boris? Že? Viete prečo je Európa servilná? No prečo? No, pozrite si sílu kapitálu, výrazne nižšiu, Rovnajte v Ostri, či máte nejaký analog v Európe. Ešte aj tá umelá inteligencia, ktorú sme si minule citovali, vám povie, že no ale teda tie kapitálové koncentrácie toky sú príliš akože obmedzené a tak ďalej. No tak jednoducho uh, nadnárodná oligarchia je hlavne neeurópska. Hlavne americká a môžeme ešte diskutovať, aká, lebo nie je len americká, ale povedzme, že v Amerike má akoby také hlavné sídlo, no tak Európu si poupratuje, Európa musí počúvať, lebo viete, keď naklusáte vy k tomu Makronovi alebo takému, ktorý u vás robil, no tak mu poviete, Emanuel, ale vieš, čo to znamená, keď ako my ťa nebudeme podporovať? A koho naopak nemá národná oligarchia v moci? Čínu. Tu má len veľmi, veľmi nepriamo cez prepojenie obchodné. Takže Čína si môže vlastne dupnúť. No keby mala v moci, tak si nemôže, ale, ale nemá keby mala v moci Čínu, tak by hneď by prestala byť Čína pre nás nepriateľ, predpokladám. No, to by hneď bol veľký priateľ. No. Hneď by sa vyriešili všetky ľudské práva v Číne. Áno, to by sa vyriešilo <laughs> okamžite. Aj migrácia by tam zrazu Všetko. bola. Všetko, no. Ale vlastne teraz sa ukazuje, že na tej Rusi, tým sa této, som vám hovoril, že im to nezabudnú, ktorí sa vyšmykli. Viete, to je prúser, to, to sa nezabúda. Ale teraz sa ukazuje, že vlastne ani na Indiu moc nie sú také veľké páky. Hoci teda India je viazaná viac, ale ak sa budíme do reality, ak som hovoril, že, že sa teda budíme, tak jeden z významných budičkov za posledný mesiac bol, že teda Trump pohrozil Indii clami že teda ak bude nakupovať Fujfuj ruskú ropu, tak sa ukázalo, že India mu povedala, tu nudle. Čiže India mu povedala nie. A to je, to je závažná vec. Zrazu tu máte ďalšiu miliardovú krajinu, ktorá, ktorá sa trhla, ktorá si dovolila povedať a Američanom nie. Ale aj keby, viete, že aj keby tam nebola tá oligarchizácia, že sa to postupne stretáva a ono sú teda aj tie štúdie, my sme si hovorili napríklad Gladfelderu ešte dávno, to bolo štúdia z 2011. Hovorili sme si aj nejaké iné nepriame dôkazy týchto väzieb vzadu, že, že, že sú tam extrémne koncentrácie moci, ale aj keby neboli, tak počujeme sa, alebo mal som ako krátky výpado. Počujeme, počujeme. Dobre, dobre. Tak e, aj keby neboli tieto, tieto koncentráci kapitálu, tak e, stále je tu jedna dôležitá vec. A to je to, že, že čo sleduje kapitál, to sme si hovorili motivačne, že, že len zisk je jedno, kdo ho nakoniec vlastní. Všetky inštitúcie sú orientované na zisk. E, nie je tam ten morálny princíp. Lebo otázka je, kto morálne koriguje veľký vlastníkov kapitálu. E, teraz jed, jeden zo strážcov by mali byť tie médiá. Je, veď, ak teda tie médiá hľadajú informácie, hľadajú pravdu a hľadajú teda aj vlastne strážia a moc, tak oni by mali vlastne ukázať aj na ne, ne, neblahé vplyvy, ktoré sa vyskytujú práve v, v komerčnej sfére. No ale ako ich teda budú popisovať, keď oprave od kapitálových spoločností príjmajú úplatu, tých 90%. Takže odtiaľ to nič je hrozí. Novinári to nebudú napriek svojim novinárskym kodeksom Tie hlavné, tie najväčšie ryby, tie sú tu big to fall aj pre, pre stratu sponzorstva, takže to si v médiu moje stráži takže budú slabočko hriskať. Aby to bolo poistené, tak médiá sa pre istotu stávajú korporátnymi konglomerátmi. Čiže princíp monopolizácie funguje aj tam. Veľké me mediálne domy nakoniec sú vlastnené finančnými spoločnosťami a to aj u nás vlastne vidno. Alebo sú to teda finančné spoločnosti, kto chce zvakmi viť, ten musí zvakmi žiť. Alebo, sú, alebo sa z toho stane mediálny korporát, čiže veľký konglomerát, e, ktorý veľká mašina, ktorá funguje na vyslovene na peniaze, alebo je kotovaná na burze, alebo je tam nejaký temný mecenáš s, s politickými presahmi. A Koniec koncov a, aj, aj, aj Trump mal nejaké takéto vlastne pozadie, takže tiež bol jeden z takýchto mecenášov. No tak dobré media to nebudú, lebo nakoniec sa zaradia do tej mašiny biznisu a sú vlastnené. Takže tu nebezpečenstvo nehrozí, takže by to mali byť asi teda ti politici. No a... Politici teda, teda, že by to mali byť politici, kto ich bude kontrolovať, toto myslíte? Tak, tak, tak. Kto bude kompo, kontrolovať súkromnú sféru. No, ale máme za sebou nejakú hodinku, štvrť. dajme si mi prestávku hygienickú, hmm. aby sme sa potom vrátili. Dáme si takú zaujímavú prestávku, nebude to síce premiéra, už som premiéru tejto pesničky dal minulého u VK, ale speciálne som si to pre túto reláciu vybral z dvoch dôvodov. Jednak ten text ktorý budeme počuť, bude do veľkej miery súbise tiež o tom, vlastne s tým, o čom sa tu zhovárame. A teraz to čarovnejšie, že vám ja, bude pieseň, ktorú zložil teda pokiaľ ide o text e, môj kolega Peter Kršiak. A on dokonca zložil aj nejaké tie, tie akordy úvodné, celú takú tú, tú, tú zvučku toho celého, to urobil on. No ale teraz pri to čarovné, pán Barman, my sme tu minule varovali pred tými dopadmi umelej inteligencie a všetkého možného. A ich teda, si spomínate na tú reláciu s Marekom Čapákom. Ano, a samozrejme. teda dopomohla mu. On dal nejaké základné koordináty, veci pripravil, text a, a ten základný hudobný obal urobil, ale ako budete počuť už také tie kaďaké vecičky okolo aranžmánu, harmoniky a dokonca aj spev samotný, to už nie je pán Kršiak, za tým už bude umelá inteligencia. Tak som si povedal, že aj kvôli textu, ktorý sa hodí k našej dnešnej téme, aj kvôli tomu, že na jednej strane tu varujeme, na strane druhej to tu využívame, tak ja som len chcel povedať, že ono to treba využívať rozumne, že neurobíte takú vec, že mi všetko za mňa a ja si budem len užívať, ale že. Na začiatku bola nejaká práca, konkrétne pri tejto pesničke môjho kolegu Petra Kršiaka a ona už potom robila nejaký taký doťuk. No takže toto bude hudobná prestávočka, po ktorej teda budeme potom pokračovať ďalej v debate o tom, prečo sa nám vlastne otriasa svet. Že prečo tie zmeny túto, a to všetko, čo je okolo nás. No takže ak vás táto debata zaujíma, tak na samozrejme počúvajte ďalej. A prípadne, ak budete mať chuť, aj napíšte otázku na studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo na našu internetovú stránku. čas A pocit inej doby. Zdá sa, že je stále menej toho, čo nás ešte zdobí. Kúpiť sa dá čo len chcete, aj škrný na svedomí. Dobro je vraj na výlete, návratu ho nič nezlomí. Pasuje. Všetci sú tak pravdovravní Až nás to rozdeluje Pozeráme do zrkadla Do či to nedá každý Najvne si namýšľame Že tu môžeme byť navždy A to sme chceli len letieť si bláznivé plány Kto mohol vtedy len vedieť, že tu čas nehojí ty všetky rany A to sme chceli len plávať Neriešiť povinné splátky Nielen brať, ale aj dávať Keď je ten život strašne krátky to dobré. Jeden tomu nerozumie, prečo sa o to prošobre. Ničíme si k sebe mosty, kradnúť môžu len naši. Už si vôbec priznáme, že sme vlastne v riadnej kaši. A tu sme chceli len letieť bláznivé plány kdo mohol vtedy len vedieť že tu čas nehojí ty všetky rany a to sme chceli len plávať nenešiť povinné splátky nielen brať ale aj dávať keď je ten život Sme po hudobnej predstavočke, opäť teda v relácii z Času do Eteru s Petrom Marmanom sa bavíme o tom. Minulé sme riešili, že prečo sa namotria sa Európa a teraz riešime, že prečo sa namotria sa svet. Čo sa to deje s tým svetom našim, keď sa to tak všímate, že prečo práve teraz toto všetko okolo nás, prelomové časy, zlomové časy, nový svetový poriadok sa vraj formuje, nevieme, čo sa to okolo nás deje. Niekto, u, u, tušíme, že sa to, že nie, niekde niečo tu narazilo na tomto našom západe. Že sme do niečoho narazili a už to nejde tak bez problémov, ako to išlo predtým. Tak e, tuto Peter Marman e, vymenúval dôvody, prečo všetko sa to vlastne práve teraz deje. A prečo sme narazili? No a očividne teda budeme pokračovať ďalej v tej otázke, že teda máme tu tu oligarchiu, ktorú by bolo kontrolovať, ale teda média to nerobia, lebo vlastne média sú na vyplatnej páske, takže to robiť nebudú a skončili ste pred pesničkou tým, že no, dobre, tak tu máme teda ale politikov, ktorí by ako druhý v rade mohli prebrať tú kontrolnú činnosť, ale už sme sa teda nedozvedeli, lebo bola hudobná prestávka, že ako s tými politikmi teda, tak poďme pokračovať ďalej. No, takže uh... Čo je na tom zle? Veď máme teda slobodné voľby, každý má svoju príležitosť. To, je, to, to len stačí tento systém udržiavať. A tí politici, veď oni to zistia a keď to bude ribukovať, tak, tak to vlastne z, z, zmietnú. A veď to vlastne víno aj teraz, aj ten Trump, a čo narobil. No ale teda... teda čo mu tie médiá robia. On tam nie je vďaka médiám, ale napriek médiám. Ale toto by som tak nazval, tento postoj vítajte vo svete naivných rozprávok. Lebo eh, ak hovoria teda tí, že však, tak, veď tu máme systém, kdokoľvek sa môže steť politikom, aj, aj ja, keď sa mi to teda nepači, veď ja asi môžem založiť stranu, môžem ísť do volieba, keď je to teda také dôležité, tak určite to tí ľudia zvolia a potom s tým môžem niečo urobiť. No. no a... áno, áno, tak. Nie, tak, tak. nie, nie Áno, presne. Ne... Že ako selektívne môže človek myslieť. To, takto, zhruba. To je, dneska, to je dnes choroba dneška, že čokoľvek sa vlastne hodí, tak preferenčne, že sa mi páči alebo nepáči, tak si to rovno buď skritizujem a podporím Vždy si niečo nájdem. A tí istí budú hovoriť teda, že no, ale... Pozor, treba transparentne vidieť financovanie strán politických. No a ja sa teda pýtam, no a načo teda máme monitorovať to financovanie politických strán? Na čo? Tak asi sú tie financie dôležité. Čo, čo teda robia? No, no asi, asi korumpujú. A teraz tí z tých budú vidieť, že to korumpuje, ja neviem, Roberta Fíca. Ale keď toto to isté urobí ESET, tak to nebudú vidieť. To sú, SS tu prídu dobre peniaze, tie v podstate by ani netrebalo ko, ako kontrolovať a ani to mimo vládok netreba kontrolovať. To, čo treba vlastne skontrolovať, je selektívne smer a ostatné ani netreba. Teda no, tam tie proruské... No áno, to musíte chápať, že prečo je to takto, ale teraz, že, že ale bez randy, no lebo predsa tie, ktoré idú Ficovi, to je na zlé veci a tie, ktoré idú, ja neviem, pre Šimečku, to je predsa na dobré. To no je jasne. presne, to je presne a to, ale to teraz vážne, to si nevymýšľam, Jakub Goda, bývalý poradca prezidentky Čaputovej, sa na Facebooku po, proste bol nervózny z toho, čo tu, čo tu vôbec ľudia rozprávajú, že keď Británia niečo podporila peniazmi tuto, aby sme mladých ľudí poslali na voľby, ako. Že a teraz ľudia že sa pýtali, dajú takú logickú otázku, že teraz môžu, môže Rusko poslať peniaze, aby motivovalo, povedzme, starších na voľby? A Godavravi, no samozrejme, že Rusko nemôže, lebo Rusko predsa tými peniazmi podporí niečo zlé. A aj tí Briti cez tie peniaze podporujú niečo dobré. A v tom je ten zásadný rozdiel, pán Marman. Že je no, dobrý a druhý zlý. áno. My sme to už vlastne analyzovali uh, v relácii asi minulé, takže na povedu asi treba hľadať takéto niečo. <sým> Takýto zvuk nájde... Pán Goda, tak nech, nech si to tam ako vypočuje, že ako sme to zôvodnili. Nebudeme sa zdržiavať teraz tým. Nie, to len ako bol príka toho, že, že prečo sa nejaké peniaze má. Áno, však áno, chápem chápem, chápem, chápem, chápem, selektívna logika je na, na postupe, takže uh, ale po, po, buďme teda tí realisti, lebo, lebo tí istí ľudia vám potom budú hovoriť, že aké je to dôležité a prešpekulované vlastne urobiť dobrý volebný výsledok. A povedzme, veľmi v kontúrach, že čo vôbec treba na to, aby ste mohli preraziť? Povedzme, dostať sa aspoň k 3%, kde vám vlastne volebný výsledok aspoň refundujú, alebo dokonca k 5%, aby ste sa vôbec dostali do parlamentu. Tak určite je to tak, že prídete, zaklopete na Markízu a poviete, mám super volebný program, dáte mi 15 minút, aby som ho mohol prezentovať, tak e, asi nemusím pušťať ten zvuk, ktorý som pušťal pred chvíľou druhýkrát, asi si každý domyslí, že čo by mu teda v Markíze povedali, takže ako sa vôbec vyrába politická značka aby ste mohli dospieť raz k tým 5 percentám, No tak musíte mať osobnosti, tie musí byť na očiach a stále sa pripomínať, čiže sa musia vyskytovať v tom informačnom priestore. A to stojí tie peniaze, lebo veď tí novinári to neurobia z princípu spravdy a pre dobro, oni to urobia len za tú úplatu, lebo veď to všetko niečo stojí. Pokrývanie celej oblasti a pôsobnosti štátu musíte zavespeť, čo ministerstvo, čo úrad, čo kultúrna a vedecká inštitúcia, to nejakí odborníci a od mladých ľudí, až po starých ľudí, rôznych, tých, tomu všetko musíte mať tých, v tej strane a oni sa tomu musia venovať. A kedy sa tomu musia venovať, môžu venovať, keď, keď teda robia niečo iné, no tak pokiaľ nie ste v mimo vládke, že vás sponzoruje správna strana, no tak tak to máte ťažké. Každá politická strana si musí robiť prieskumy. My si hovorili, strana nemôže ísť na slepo. to sa dneska už nerobí. Musíte mať dobré analýzy, ktoré podhodíte do médií, taká onaká korupcia sa udela tam a tam a takto by to malo byť v energetike a so štátnym rozpočtom. Keď urobíme toto, tak vieme usporiť toľkoto a to. Uh, máte kontakty s mimo mimovládkami a teraz samozrejme s politickými s aktivistami robíte ten aktivizmus cez sociálne siete, to sypete influencerov, mass media, billboardy robíte si promo máte ešte spin doktorov uh, a to celé z jete, čiže pospajate. tak koľko je to teda asi tých peňazí kým tento kolotoč povytvárate, uzržiavate ho v čase a nakoniec ten kolotoč by bol samoučelný, ak by ste to nedostali do tých médií všetko. Veď o tom to práve je. Veď sme nespadli z jahody, že si teda myslíme, že tu Anička sa zoberie s úžasným nápadom od kuchynskej linky Nechá dve deti doma a zaklope teda na tú Markizu a už je z toho 5% volebný výsledok. Nie, naozaj takí naivní nie sme. Takže vítajte vo svete naivných rozprávok. Koľko stojí kampaň amerického prezidenta? To no sme si tiež lenkrát hovorili, to už je cez miliardu. Tak kde tá anička zoberie miliardu, keď sa vidí americká prezidentka? Prečo Američania stále majú len dve strany? Prečo tam nezvy, nevznikajú? No lebo neustále vstúpajú tie náklady na, na, na, na tie strany. A kto tie strany financuje? No veď ten, ten priemysel, ten tam ostry to nakoniec zafinancuje. Veď George Soros, ako jeden z, tých, z takých tých hlavných viditeľných politických mecenášov, lebo ešte sú neviditeľní, tak tak koľko ten vydal na, na mimohľadky po celom svete? Aj to sme si hovorili, toto to, to boli za, za, za 20 rokov 36 miliard amerických dolárov v, v 80 krajinách sveta. Hlavná slabina politiky v demokracii je jediná peniaze, financie, kapitál. Kto ich nemá, ten vás smolu. A teraz si, si, si povedzme, že prečo tí politici toľko kradnú? No ono, viete, že jedna jedná je no lebo oni sú takí chamtiví. No veď však, veďaj sú. Lebo, lebo, lebo v konečnom vásledku pochádzajú z prostredia, kde je tá chamtivosť. A to je ten biznis. Ale ale oni kradnú kvôli tomu aj toľko, že do tých strán to musia dostať tieto peniaze. Musia to dostať na čierno, lebo oficiálne to tam nedostanú nakoniec. Áno, tí, čo sú už vodou, že už mali ako cez 5%, niečo dostanú. Ale ani to nestačí. Takže, aký je z toho záver? Záver je z toho ten, ktorý som hovoril, keďže politici to nestrážia, médiá to nestrážia, lebo obidve z tie sféry sú na vyplatných páskach, ako ste hovoril Boris, na vyplatných paskách, ako no kapitálu, tak je v konečnom dôsledku mediálny trh deformovaný. Aj politické prostredie je deformované kapitálom, a teda informačný priestor, ak toto berieme, tak je cieľene deformovaný záujmovými médiami. A keď na to príde, že by tam sa konečne nejaká strana dostala, tak to zo spodu, to nazvime, tak v tom prípade nastane asi taký efekt, ako keď si chce niekto založiť banku ostatného, budú robiť všetko preto, aby sa tam nedostal, tak aj tieto uh, uh, uh, politické strany a subjekty, ktoré sú takto za sebou, tak oni urobia všetko preto, aby sa tá strana zo spodu tam nedostala. Alebo keď už sa teda dostane nejako na veľa, na veľa to môže tak u nás nie v Amerike, tak uh, uh, vlastne, aby, aby ju čím skôr skorumpovali, aby bola jedna z nich, a aby sa to dalo manažovať. A, a kto to manažuje, No tam zazadu tí mecenáši tí idú na istotku. Tí zaplatia obe ob, ob strany. V, sú, sú, sú také akože uh, toky. No a teraz, prečo toto celé rozpráva? No, toto, čo sme si povedali teraz, to bola istá variácia toho, čo tu tak rozvinutejšie Popisujeme vlastne roky, rokuce. A teda nejako sa netajíme, že z toho vychádzame už od začiatku. A naopak a vlastne ukazujeme, že kde ten model v skutočnosti potvrdzuje to, čo, to, čo sa vo svete deje. No a ak hovoríme teda o oligarchii, tak sme si hovorili minulé, že v súvislosti s Donaldom Trumpom že tam je jedna veľmi dôležitá vec, ktorá sa vlastne medzičasom udiala. A udiala sa v priebehu teda tých, uh, hlavne teda tých uh, posledných 30 rokov. A to je tá, že tu začala vyrastať nadnárodná oligarchia, ktorá, si, ktorá už nie je celkom viazaná na Spojené štáty americké. My sme si v tých reláciách hovorili, že podiel Spojených štátov amerických na, na svetovom vplyve, či už ekonomickom, politickom, mocenskom, a vojenskom a tak ďalej, bol najväčší po druhej svetovej vojne. A potom sa odtedy postupne zmenšuje a zmenšuje a s nástupom Číny sa zredukoval jednoducho významne pod polovicu. <kým> Takže Spojené štáty americké strátili hlavný pákový efekt na svet. Ešte keď bol komunizmus, tak nejakým spôsobom si svoju časť sveta manažoval sovietský zväz. A bol tam teda nelútostný boj so Spojenými štátmi a toto bola bipolárnosť, ktorá s spadom komunizmu skončila. A v tom momente Spojené štáty americké začali uplatňovať tú stratégiu, ktorú uplatňovali po druhej svetovej vojne na spojencov, že začali preliezať ich ekonomiky, ich finančné systémy a a samozrejme, akože mekou silou aj politické systémy. Takže v podstate vznikli také relatívne bábkové vlády na území <kým> bývalých teda komunistických krajín, čo dôsledkom je napríklad silné, silné zastúpenie to čo, to, čo sa kedysi volalo, že odrodilci. Jednoducho časť inteligencie, ktorá necíti nejaké dramatické väzby A, k Slovensku v tomto prípade. A podobné to je v iných krajinách, ale u nás je to také ju silnejšie, my máme v tom bát, tú tradíciu. Pekne sa to ukázalo práve, ak ste spomínali ústavu, tak teraz s ústavou sa to spomínalo. Alebo teda ukázalo. To znamená, že um, čo sa ukázalo? No, že teda to európske právo, pozor, pozor, ale to európske právo to je horozenie, to je prečo nadradené slovenskému. No ale to sa kedy skválilo? toto. To Kedy to Slováci schválili referendum? To, to ani nebolo treba referendum. No lebo to sa neschválilo vstúpením do Európskej únie. Nebude, nebude to nejaká Lisabonská zmluva, alebo nejaká zmluva, ktorá sa v minulosti schválila a tam sme sa vzdali. Však, tak mm. to oni robia. Tak to mm. oni robia plazivo. postupne, krôčik, po kročíku vám okrešťujú agendu. A to, čo sa teraz ukázalo, je, že si Robert Fica dovolil neslychanú vec. Že teda... Nie, že by prehlásil teda, že Slovenská ústava je nadradená. Vôbec ako tak. To už, to už ani nikoho nenapadne. To už si nemôžeme ani lesnuť. Ale vôbec akože v etických otázkach. A a teraz tá povrchnosť toho dialógu a mediách, to, to je rozhorčené reakcie, že ako sme si to minuli, my sme to pretlačili do ústavy. Rozumiete, Boris? Čo, na, na čo nám je tá ústava, keď si tam nemôžeme dať toto? Na, na čo nám ešte je? Čo, čo to my ešte robíme, nacvičujeme? No sme skončili. Tak druhá vec je, že Samozrejme, zaujala k tomu stanovisku Benátska komisia. A Benátska komisia v tom, v, práve v tomto nejaký problém nevidí. Ale, ale to vôbec nevadí všetkým takým tým premudrelcom, aby nehovorili, že, že ten ale to neslychá, ale to je opovážľov, to ako si to dovolil. To nie je len toto, že neslychá, no ono nás to dokonca vyvedie z Európskej únie. Ešte, áno, to, počula, áno, že áno. ešte aj z NATO hádam. Áno, áno, to... No tak my sme už skončili. lebo to už, už načo nám je tá ústava tam nič nemôžeme, to, to nám príde len transponovaná smernica či ako sa to volá tuším transponovaná Tak, tak áno, transponovaná, no. že teda vyhodte si to z tej ústavy a to je vaša vec a keď nie tak vám eurofondy do videnia do počutia asi tak to sme my ešte Slovensko no zle veľmi zle to je No a, a do, do, do ústavy si nemôžeme dať, rozumiete Boristo, to neslychane mi. Nemôžete skonštatovať, že pohlavia sú dve. No, iste. No, musíte to, Áno. Keby sa nebolo, našlo 90 poslancov, tak tu máme viac pohlaví ako dve na Slovensku. No. <laughs> no, tak však mali sme o tom reláciu, že... Tak ktoré sú to teda tie chromozómy toho tretieho typu? Alebo teda pohlavné hormóny? Pohlavné orgány? Alebo vôbec takto, že, si to zoverte, že nie? transgender. Že, prečo si to oni dávajú na to druhé pohlavie? Že oni podporujú takúto bipolaritu. Nie? Takže si dajú nejaký tretí orgán. No oni alebo si... čtvrtý, alebo 87. Keď N... teda pohlaví je viac. V prírode ako dve. No oni si to dajú... Dávno... To, to no oni si dajú to druhé pohlavie a razom sa stanú tretím pohlavím. To, to je... To denník gen je úžasný v tomto, že on teraz vyplakáva, že nebude, nebude sa môcť práve táto tranzícia robiť. No vďaka tomu, že máme len dve pohlavia. Takže je to teraz vlastne nejak ohrozené. Tak oni teraz bojujú za tretie pohlavie, Ktoré sa stane tým, že si prerobíte druhé pohlavie. Dobre, nechajme otázku toho prerobenia. Je to podobné asi ako ste tam hovorili s pani Byto Cigánikou, že súrogatstvo, že nikto sa nepýta ako tie následky, čo teda tie deti na to, to sa pýta len čo ona na to. Ale ona tam nie je sama, aj keď, aj keď ta žena má, ja neviem, dieťa nosí pod srdcom. To už nie je len jej organizmus. To má inú DNA. Cestu DNA sa dá povedať, že to je už iný subjekt. Čiže ona nie, nie už len ona o tom rozhoduje. A teraz, no a tak ďalej, a tak ďalej, však, vy, viete, že toto sme si hovorili už keď bolo referendum 2015. Vtedy som na to poukazoval, že pohľavie po hlavie, je biologické, sexuálna orientácia je niečo iné. Nechápem, prečo by sme mali si dávať sexuálnu orientáciu do, do, a, do, do občianských preukazov. Mňa nezaujíma sexuálna orientácia. Mňa zaujíma, že či ten človek má teda penis a či tým penisom môže ohroziť na, na dámskych šatniach to druhé pohlavie čo sú teda tie ženy. To ma zaujíma. Mne nezaujíma, ako on má sexuálnu orientáciu. Ak má penis, tak má byť na mužských šatniach. A je jedno, či sa cíti tak, alebo onak. A v túto chvíľu tak, alebo v túto chvíľu onak. Je to irrelevantné. Nemá ohroziť tie ženy v ženských šatniach lebo prečo, lebo má napríklad 40% svalov viac. No ale najmä toto bokom, vráťme sa. Čiže vráťme sa teda k tomu, že za posledných tých 30 rokov sa nám akoby, utrhol z reťaze kapitalizmus a všetky tie hodnoty ktoré sme my mali, ktoré nás fascinovali, tých 30 rokov, ktoré tak akoby vstúpili do toho celého a my sme im tak holdovali, tak to bolo to, čo hnalo ten kapitalizmus. Bavili nás systémy, informácie, logistika, automatizácia, robotizácia, kumulácia energii, zabezpečenie života, práca s prírodnými silami elektromagnetizmom, tak, aby, aby spoločnosť sa mala dobré, zažívala blahobyt. Mali sme moc, či už stroje, a keď stroje, tak s ľudskou tvárou, alebo cez peniaze, aby to proste bolo zabezpečované a aby to všetko navzájom hralo v takom jednom veľkom systéme, kde človek má čo slobody. Toto boli tie hodnoty, ktoré nás tak fascinovali a ktoré v konečnom dôsledku rozhodli o tom, že, že teda komunistické krajiny povedali, hlavne teda v Európe, povedali, že no ale tuto, tieto hodnoty, ktoré tu takto vidíme, že to sú že to tam na západe majú lepšie, že my, to, my sme v tomto zaostali. A ja som teda hovoril, že my sme tu síce mali plné reči morality a tak ďalej, že ten primárny primárny cieľ, kvôli ktorému sa štrngalo, bolo vlastne, že my sme chceli ten blahobyt, ktorý mali na západe, vyjadrený v týchto nejakých pojmoch, ktoré som povedal. A to sme si vyberali, to sme chceli. A to nás znalo dopredu, a lenže my sme medzi časom si nevšimli, že bola to tá oligarchia, ktorá to akoby umožňovala, ktorá všetko toto, čo my sme do toho dávali sily, tak, tak to poháňalo dopredu práve kumuláciu výrobných prostriedkov, kumuláciu kapitálu. A toto všetko sa zhromažďovalo, až sa to vlastne vyšmiklo národných štátov a, a, a postupne si to osvojilo a uzurpovalo aj ten politický systém, aj ten mediálny a hlavne teda ten mediálny informačný priestor. A keďže nám ta technika tak napredovala, zažívali sme tu takéto obdobie blahobytu, tak my sme tu mali ešte také drsnejšie 90. roky, ale Spojené štáty americké a Západ ten mal zlaté 90. roky. Je to vyjadrené tým, že ako mal v 98. prejav americký prezident Bill Clinton o stave teda Únie a to, to bol taký zlatý prejav toho zlatého veku Spojených štátov amerických, kedy síce oni mali menší podiel na svetovej ekonomike, tá moc vlastne klesala, ale tým, že im vlastne uh, skolaboval opovent, tak na chvíľu sa to tak otvorili a oni zažívali bezprecedentné obdobie blahobytu. Ale Just tie procesy oligarchizácie, tie išli dopredu a začalo sa to celé, ten systém, korumpovať. Čiže nastopili chamtivosť, hrabivosť, takéto užívačné, vyžívačníctvo, konzumerizmus najhrubšieho zrna. A to, čo kedysi bolo spojené s tým, bláhobytom bolo, že... No ale treba aj nejakú prácu dať a tá práca musí byť seriózná, aby som mohol dostať tie výsledky. Bez práce nie sú kolače. Tak to sa si utrhlo a v tom čistom finančnom machinátorstve to tam akoby zaniklo, že zrazu tie peniaze už neboli výsledkom práce, ale, ale výsledkom chytractva. No, ako si to utrhnúť, ako si to ukradnúť. Malo to samozrejme vzletné slova a tak ďalej. Ale toto tam za tým prebiehalo a nás to korumpovalo. A táto oligarchia nám servirovala taký informačný servis, aby som to nazval dobovo, pri ktorom nás teda udržiavala v správnej demokratickej voľbe. A ona sa pritom utrhla, bola dominantná na nejaký čas. A pokým teda Západ dominoval, zhromažďoval zisky, zláta miliarda sa mala dobré, väčšinie, niečo sa ušlo aj bežnému ľudu, aj my sme tu niečo dostali nejaký, také odrobinky zo stola, sice toľko, čo mali na Západe, ale predsa len. Tak, e, zakiaľ sme si takto my snívali tú rozpravku, tak išli populačne vyššie štáty hore. Lebo matematika nepustí, hlavne teda Čína, ale aj India a ďalšie. A Západ pritom začal kumulovať problémy vypaseného prasiatka. To tak býva. Zaspíte na Vavrínoch. Málo pohyblivosti a tvorivosti, ale aj málo reprodukcie. Naordinovali sme si rozbrat identít, naopak veľa egoizmu. A tak to západné prasiatko pospalo a ešte teda v tých 90. rokoch a na začiatku milénia sa to dalo uh, uh, ukazovať uh, teda tomu rozvojovému svetu, že, že teda no, no, no, vy nás musíte posluchať, my máme, pozrite sa, čo my máme, to všetci chcú a to, keď pôjdete našou cestou, tak to Dostanete no aj vy, pričom, ale bolo jasné, že to je vlastne pyramidová hra, kedy sa to zbiera z celého sveta a dáva zlaté miliarde. No ale, ako sa to korumpovalo, prišla finančná kríza, a prišli teda migračná kríza, covid a každá ďalšia kríza ukázala ďalšie a ďalšie slabiny západnej civilizácie. No a až nakoniec teda prišla otvorená vojna na Ukrajine veľká. Už to teda nebola len vojna, ktorú my sme niekde vyvolali vo svete a v nejakej ďalekej Afrike najlepšie, kde to nikoho netrápi. Alebo na nejakom blízkom východe. To akože tiež nikoho ne, ne, netrápi. A zrazu to bolo teda v Európe. Išla vojna na Ukrajine a a spôsobila teda násilné trhanie od zdrojov. No, v minulej relácii sme si to hovorili, umelá inteligencia nám to povedala. Stále sme svedkami, no, Trump vtedy len pritvrdil, už to nie je len to, že, že teda musíme na tom pracovať, ale to podmienka. Európa sa musí od Európskej ropy. A nie len podmienka pre Európu, to už zopakoval aj prezentovi Pelegrinu. Pracujete tam na tom? a Odstrihnete sa? Im je jedno, že či my sme blízko a sa odstrihneme od niečoho, čo je vlastne lacné a budeme mať naopak najdrahšiu vstupy, lebo kým to po všetkých tých potrubiach ku nám príde, tak sme v keli, máme to najdrahšie. To im je jedno. Rozumiete, že tam nejaký tram zalasy, celá Európa, novinenia od nás 5 krát drahšie. Ale čo by ste nespravili pre záchranu západných hodnot? Čo tam po nejakých peniazoch? No. O hodnoty ide. No, no. však, áno, však dobre. A áno, a tie hodnoty to nie sú abstraktné hodnoty. To sú hodnoty, ktoré sa čoskoro ukážu, aké sú. Oni budú veľmi praktické. Takže my to veľmi pocítime na peňaženke. Veďte, na peňaženke sa tie hodnoty ukážu, ukážu aké sú. A, takže vojna na Ukrajine ukázala veľmi tvrdé prostriedky, ktoré Západ vie použiť. a uplatnila ho teda na, na Rusov. Ale nejako to teda nepomohlo. Čomu to ale naopak, akože tiež nepomohlo bolo, že sa rozvojom svetu ukázalo, čo ho čaká, ak nebude pekne poslúchať, ak teda nebude ďalej hrať tú pyramidovú hru, kde on teda je na spodku tej pyramídy Lenže že Západ sa prerátal, Čína je oveľa silnejšie, ktorá sa aj Trump to pocenil tam pohrozil Číne a obeles, obeles. Čína si ide svoje. pohrozil Číne, teda Indii. A tiež akože, preukázala odpor. Takže sa prebudzame zo sladkého sna do tvrdé reality. Lebo zaprvé, čo sa deje týmto odporom? No... Veď to, veď to je tá atomovka, okrem teda odpojenia od finančného systému, že prinútiť ostatné štáty, aby Rusy nemohli predávať ropu nikom. To teraz objavil po troch rokoch Trump? Nie je to len teraz. On to vlastne, akože si myslel, že to, že to zahrá, že to pôjde. A Trump sa prerátal. A tam tí Bidenovci si to zrátali skôr. O zase sa tiež, že treba na to pripraviť, ale, ale to má nepríjemné dopady, lebo za prvé, keď chcete takto izolovať štát ktorý má zdroje a ktorý ich exportuje, že ho vlastne vyhľadoviete, tak ho nevyhľadoviete, lebo keď sú tu takéto veľké krajiny s veľkým apetítom, tak on bude predávať veselo ďalej. Možno nie tak draho ako vám a celému svetu, ale bude. To je jeden dôsledok. Že nepomôže ne, ne, ne vám to voči tomu štátu. Druhý dôsledok je, že uh, tie štáty, ktoré odoberajú tú ropu, ona bude lacnejšia, samozrejme, čo aj je, tak zrazu budú v ekonomickej výhode. Čiže... Kto na to doplatí? No, Európa, prečo? Lebo nemá zdroje. Takže má 5x drahšie zdroje zrazu? Na jednej strane. A na druhej strane oponenti majú ešte lacnejšie, než, než mala ona pôvodne. Tak čo vám z toho vyplýva? No, prebudzanie sa zo sladkého snad do tvrdej reality. To, čo sme si my mysleli, že sme. A že aké naše postavenie tak také už nemáme. A to, čo nás čaká, bude ukážka, teda, ako tvrdo ideme teda, uznávať tie hodnoty, ktoré si tak, ako my tu návrhávame, že máme. V skutočnosti je to, teraz, je to tak, že, že tie médiá nás akože utvrdzujú, že tie hodnoty máme, ale my ji nemáme. A to vidno práve na takýchto manifestáciách, ako sme hovorili O, o, ako boli v Británii proti teda migracii. väčšina ľudí si myslí svoje to len tie médiá ako ich presvedčajú, že si vlastne myslia niečo iné lenže tie alternatívne politické strany silňujú a silnejú tie, ktoré sú nalepko, že to sú tie zlé foj, foj, no, sú ultranacionalisti ale oni sa raz tej moci dostanú. Lebo jednoducho príde revolúcia. Keď sa, keď sa nedostanú, keď to zákážu, tak to tí ľudia zoberú revolúciu. Lebo ešte to nie je tak ten čas, že príde vlastne totalita, že tú revolúciu potlačia. Ešte predsa len bude 30 rokov doznievať, že teda tu bola nejaká sloboda, ešte si tak budeme hovoriť z posledných zvyškov, že ale my sme slobodní, hoci teda z veľkej časti to už nebude pravda, ako bude čas postupovať, tak to bude čoraz menej a menej pravda. No a keď, sa, keď, keď si teda položím tie otázky, čo som si položil na začiatku, to znamená, že aké sú hĺbšie príčiny spoločenských, a geopolitických zmien nežka? a či žijeme veľký a dôležitý čas, čo chce druhý doby, tak čo sa udialo? No, to, čo nás, to, čo sme my tak mali, čo, čo sme si tak pestovali, ešte raz to vymenujem, že systémy, logistika, informácie, energie, automatizácia, robotizácia, zabezpečenie blahobyt. E Taká, také prosociálne orientovanie, rovnostarské, všetkejšie, s peniazmi, mocou, so strojmi, tak aby to tu bolo taký veľký systém, kde je o človeka postarané, tak to sa nám postupne zvrhávalo. A ako sa nám to zvrhávalo, tak sa to zvrhlo teda na tú globálnu oligarchiu, ale tej sa nepodarilo to naimplantovať do celého sveta, a ona teraz nemá tú väčšinu, zaškripala ako taká veľká gilda a postupne bude atrofovať. Už atrofuje vo veľkom. Svet je plný prehlásení, ako si jednotlivé štáty musia chrániť svoje záujmy a svoj priemysel vojensko-technický priemysel, ekonomický a tak ďalej. Čiže zlaté obdobie globalizácie máme za sebou. Hmm. A toto je to, čo zatriaslo. Čiže my už vidíme, ako sa to teraz už, už teraz vidíme, ako sa to zlomilo. Každý ďalší rok tej nešťastnej vojny vám odzrkadli ďalšie a ďalšie zlomenie vlastne starého poriadku. To už, to už vlastne, viete, že ešte neviem, pár rokov dozadu sme hovorili, že sa ten poriadok mení a to ešte to to, že nový geopolitický poriadok a že multipolarita v zmysle nejakej väčšej rovnosti práve tých krajín, ktoré, ktoré nastupujú to, to sa vlastne nepripúšťalo. Ale teraz, teraz už to už len úboje tí najzarytejší zaryci, zadubenci vlastne budú hovoriť, že sa nič nezmenilo, že, tu ne, že, že to, to to sa vráti. No nevráti. Toto je to, čo sa a Čo to že nie Ženie to to, že tie hodnoty, ktoré sme mi mali, sa postupne korumpovali nám sa tak zvyklávali. Aj to, čo sa myslelo, že, že, že zostal rovnaký pojem, aj to zmenilo obsah vo vnútri. Takže obchod kedysi a obchod dnes je niečo iné. Kdysi obchod bol oveľa viacej taký, že sa bralo, že to je vzájomne výhodné. Teraz uzavriete obchod, tak sa pod tým mysli, koľko ste získali pre seba. Napríklad. A to je len obchod. Celý tento súbor odmôd sa, sa nám to zvyklal. Na, na, Nastúpila aj vlastne pícha. Tak sme si mysleli, že my môžeme rozvrátiť celý svet, vrátanie našich tých, tých kľúčových ťažiskových vecí, na ktorom funguje svet. Myslíme, že môžeme rozvrátiť rodinu a že sa nič nestane. Lebo, lebo si myslíme, že že ale my vlastne akože to, to my, toto len úplný, úplný ako extrémisti, fundamentalisti si myslia, že rodina je vzťah muža a žena muža, ženy. Čo, čo, čo, čo vlastne aké, aké pohľave všakých je viac? Rozumiete, Boris? Čiže my sme si toto celé rozvrátili a teraz sa nám to začína veľkom vracať. Ľudia medzi sebou nejakoby prestávajú kooperovať, sú rozhádaní, necítia vzťah vzájomný, oveľa viacej cítia to, čo sme, mu, sme ich vychovávali a podmieňovali, to znamená egoizmus. Takže sa tá spoločnosť štiepí, západ sa otria sa a toto je za tým ten hodnotový hmm. systém, to čo sa môže buť metaforicky, alebo naozaj volať, že, že to je duch času, duch doby. Tak tento duch doby sme si my sprofanovali. Tak ako kedysi, viete, že aj komunizmus on mal aj ako zlaté chvíle. Viete, on, zvlášť tie krajiny, ktoré boli také chudobné, on keď tam zaviedli ten systém, tak mnohé veci sa postavili. Veď to my dnes žijeme, ani nevieme ešte z čo všetko z komunizmu. Také, ja neviem, akože teplárne, že teplo. To my stále žijeme z komunizmu. Kde žijeme? A elektrina Veď to stále žijeme z komunizmu, také to tieto bazálne veci, to, to, to my stále z toho žijeme. Cesty, chodníky, nemocnice, úplne všetko. Čo to čo sú, sa, všetko. to čo sa vtedy dalo, to čo sa vtedy dalo, sa dnes už akože nedá. Tak áno, postavia nám tu nejaký mrakodrap, v ktorom aj tak nikto nebýva dohromady lebo downtown, že na ktorý sme tak hrdí tuto, akože v Bratislave, to by ste neverili Boris, ako to ľudia môžu byť pomýlený, tak postaví sa to tam a tam väčšinu nikto nebýva. Úžasné. Kapitalista v priamom prenose. Tak to, a už aj toto je konkrétny príklad, ako sa to sprofanovalo. Tak toto sme si my spôsobili, preto sa to otria a teraz bude následovať to, že to pôjde ďalej, sa to bude zrychľovať, ako tomu ľudia budú prestávať veriť. A nastúpi taká utilitárna morálka, každý na seba, tak ako keď bol komunizmus a zo začiatku teda priniesol tie dobre veci, verilo sa tomu, ale na konci už tomu nikto neveril, lebo teda nikdo. no už len tí najzarytejší komunisti. Už potom boli také tie heslá, kdo nekradne neukradá vlastnú rodinu. Tak toto čaká aj tento systém, až potom vlastne sa to bude tak rozpadať, že vytlieskame potom nejakého autokrata a budeme si hovoriť konečne prišiel niekto, kto zavelil a urobil poriadok. A tak toto chodí to... Hm? Teraz je jedno, či to je to duchovno, to metaforické, alebo nemetaforické, toho zaistné. Toto, toto je ono. Toto je za tým. A chcel som dnes vlastne ukázať, že až doteraz to tomu kapitálu išlo. Zaživo zlatý malý vek. A som to teda hovoril, že to bude kulminovať tento rok, plus mínus pár rokov, ale ono je to trošku širšie obdobie, pár rokov, ale veď to vidíme v priamom prenose. A úžasné na tom je to, že keď viete, čo máte hľadať, tak vy toho, že, že ste to vedel, že príde, a ono to príde, a aj tak vás to prekvapí. Lebo... Hm tá skutočnosť je taká tá farbistá a vy môžete čo predpokladať a predsa len v tej farbistej skutočnosti je to ešte také ďaleko farbistejšie, že už keď sa to naplní, tak potom máte takú, taký, taký rešpekt, že tak, takto sa to naplňa. Tak... Uh, preto si myslím, že to, je, že to je čas, ktorý je veľký čas, ktorý žijeme a mm, popravde povedané akoby takúto kulmináciu a, toho veku, kde tie staré hodnoty sa už začínajú profanovať a sa tak od, od, od, odrasú a potom už človek vidí, ako to začína stagnovať a upadať tak to zažijete raz za život, lebo to máte 72 rokov. A dobre sú ešte povedzme iné rytmy, čiže nás čakajú povedzme dva, dve ďalšie obdobia. Jedna kulminácia nás čaká v, v 50. rokoch a jedna zase o 30 rokov ďalej, zase tam bude ten nástup novej, nového, nového, nového času, tak to nás čaká zase v 60. rokoch. To už asi túto reláciu nebudeme robiť. Tam to už to zrejme nezachytíme. Moris, teda akože snažíme sa veľmi, ale neviem, či dožijete. Ja to teda ešte budem. <súdňujem> Žartujem. No, a, takže však sa dosmejeme na zavru až černáme. Ale a, toto som chcel dnes. Tak a, som sa skoro trafil do tých dvoch hodin, ale Zase som to Petrovi Kršiakovi trošku skomplikoval no, s tým plánom. Je, on už je vysvičený v tomto smeru. On vždy príde pred reláciu, budú dve hodiny, pozrie sa na mňa usmeje sa. Už vie svoje. Takže nič... Musím tých 9 minút ešte, ešte nejak... <laughs> áno, vycibriť. vycibriť, ale, vycibriť ale, norma, musím, ale... Môžete vycibriť, koľko chcete, keď ja vám tak ešte dám otázku. A, aj tak by sa to natiahlo. No. Ale naozaj už na takú poslednú, že... Veď tak je to, jak, ak, teda, jak, ako hovoríte, a zaspomiem, že kto má oči, tak vidí a uši, tak počuje, že za to deje. Už sa musí človek naozaj intenzívne snažiť, aby to nevidel. To už nejde bez snaženia. Len, jakoby, keď napríklad teraz sledujete tú Ukrajinu, tak stade také že ako keby opačné tvrdenia, ako keby sme vyťazili, viete, že Teraz Trump ide poslať zbrane s dlhým doletom, a Európa ide, neviem, múr stavať proti dronom a ideme ešte peniaze dávať a povie povietram, že... Ja neviem, že... No, Ukrajina vlastne má šancu vyhrať nad Ruskom a dokonca ešte si zobrať aj niečo z, z, zrejme z Ruska. Čiže že to sú úplne presne, ale že absolútne opačné veci, ktoré by ste očakávali z, z titulu aktuálnej situácie, presný opak sa hovorí. A akože si viem predstavť, že ľudia sú z toho nejak zmätení, úplne, že im to nedáva význam, tak to je čo za tým. To, to, to tak býva, že keď niečo skončí, tak to takto klame telom, že úplne presný opak hovorí, ako je realita. Alebo te, ešte tí ľudia naozaj ako veria v to úprimne, že ja neviem, že vojnu na Ukrajine že Ukrajina vyhrá, že sa stane zázrak a proste sa niečo udeje, že naozaj sa to dá ešte zvrátiť. Alebo čo, čo je za týmto? Čo, prečo to takto ide? Prečo úplný opak hovoria v tejto chvíli? Uh, počujeme sa? Áno, áno. No, mám sem tam také chvilkové výpadky. Nie, nie, tu je to, Čaká, to, ja tu je to v pohode u nás. No... Uh, som hovoril teda, že som mal taký 4-ročný výpadok. Takže za to 4 roka som v podstate nepozeral ani mapy. Ale teda, čo som sa vrátil, tak ich zase pozerám v podstate každý deň. No ale za ten, za ten 4 rok vám môžem povedať, že ako teda tie mapy postupili. No keď ste tu pred rokom hovorili o mapách, tak to bol taký Ješko? Áno. No. Tak e, teraz Rusi postupili od ješka. a teraz e, sú tam také veľ, veľké krabie, klepetá. To znamená, že už sa s tým nepa, ne, ne, nepackajú, zrychluje sa to. Majú e, prielomy, ktoré sú zrazu na nejakom mieste, urobia ja neviem, 10 kilometrov Rozlejú sa tam, ale majú prielomy, že už v podstate obklúčujú veľké mesta. Momentálne obklúčujú rovno dvojmestie e, Pokrovsk i My Mírnograd. A to je, prosím, pekne dvojmestie, kde Ukrajinci kladú najúževnatejší odpor. Majú tam najelitnejšie jednotky ale čo som sa pozrel po tom 4 roku, tak je to významná zmena, že to vyzerá, že to padne. Hoci majú tam jednu drobnú komplikáciu Rusy, že prvýkrát som si všimol, že im tam hrozí, ako sa to klepe, to tak rozrastie, tak že im tam niekto priškrtí teda tú končatinu, že by ich mohli tam akoby obklúčiť. Tak uvidíme, sledujem to s napätím, ale Všade Indiarusy postupujú a postupujú rýchlejšie a nebezpečnejšie. Ukrajinci reportujú, že už nemajú vlastne prevahu v žiadnej sfére. E, mali prevahu v dronoch chvíľu. Už nemajú. E, hovoriť v tejto, v, tomto chvíli, v tejto chvíli, že teda Rusy, sú demoralizovaní, došlo aj armáda, neviem čo, to sme už počuli veľakrát, že ruská armáda mala skolabovať už veľakrát. Keby som to len povedal z pohľadu žurnalistiky, že keď vám nejaký zdroj niečo povie, a povie vám to opakovane nepravdivo, že sa to ukáže, že to je inak, tak čo poviete o tom zdroji, že je nedôveryhodný? Čiže z tohto pohľadu mali byť nedôveryhodný už dávno Ukrajinci, lebo už toľko proste veci prehlásili, že, ktoré sa vstali presne opačne, že ja úprimne i ich vážne, keď niečo povedia. A teraz nie kvôli tomu, že by som nejakú Ukrajincov nemal rád, veď ja som o Ukrajine aj tam hovoril aj v 2014. Ja som hovoril, že tam majú nejaký národnoformovací proces. Ale túto vyslovenie, klamu, ako, ako když tiskne. A v hodne by boli aj veľké agentúry a západní politici a tak ďalej, a tak ja To nemusíme hovoriť. Trampa beriem tiež s veľkou rezervou. Mm. Vyzerá to s ním ako na hojdačke. A mám obavy o podobný proces, ako nastal u, u Bidena, hoci teda Biden už bol rovno tak zvolený, že ne nemal splniť zdravotné kritéria, ale všímam si, že u Trumpa nastáva niečo podobné. A, a, dokonvergoval k čomu nakoniec Trump. Nakoniec ho to prinúti presne k tomu istému riešeniu, ktorému Biden tak dovolil útoky na dohlbky ako ruského územia. No a teraz je jedno, že z akých tých akože dôvodov to je. Nakoniec to isté, prečím varoval, tak to teraz povolil, začína sa hrať s ohňom. A tie útoky do hĺbky ruského územia, veď tam Ukrajinci už dávno útočia drónmi do hĺbky. Čiže čo sú to za útoky do hĺbky ruského územia? No, že tam zase použijú ty HIMARSy. Čiže on im dá nejaké nové prostriedky, aby čo? Aby mohli bombardovať práve ruské rafinérie. To, čo nedospe, nedos, ne, akože nedosiahli tým, tým e, ekonomickým medzinárodným tlakom na, na partnerov Ruska, tak sa teraz bude hrať s ohňom ruská ruleta zase, že teda ich Američania vybavia tými raketami. Ale o nich vieme, že sa na tom Američania musia podielať. Ale pozor, um, Trump je obchodník. On má jednoduchú taktiku, na ktorá zaberá na Európanou, ale moc inak vo svete až tak nie. je. No, obhodná taktika je, že teda príde a nasadí a povie, že tak toto rovno dá takú drtivú ponuku, ktorú, ktorá je nepriateľná, že ten, tá druhá protistrana je potom šťastná, keď je to len polovica. A to je tá polovica si čo chcel. Tak, presne klasika, však obchodník, tak, tak toto sa snažil uplatniť aj, toto sa snažil uplatniť aj ako, myslel si, že takto vyrieši vojnu na Ukrajine a, a <sík> zjavne nepochopil, tak, ako to, čo Európania nechcú chápať, tak on to nepochopil asi naivne, že by teda tým Rusom fakt mohlo ísť do tú bezpečnosť. Že teda by mal byť teda ten bezpečnostný systém. A že teda si ich tak ľahko nekupil. lebo keď im ide o to, tak čo, čo teda kúpi? Čo teda, akože od neho zoberú, že, že tak dobre, tak na to bude v polke Ukrajiny, alebo čo? Že, čo, čo, čo, čo čakal? Takže vlastne najskôr si zabezpečil zdroje na Ukrajine, a teraz, keď hrozí, že teda Ukrajinci prehrajú. Lebo naozaj sa to zhoršuje, tá situácia zrychluje. A mňa fascinujú také tie odhady, že... Inak, podpášte, len trošku vás prehruším, nič z tohto, o čom hovoríte, ani len, ani len čiarka v mainstreame, že by sa niečo vrýchlovalo, zhoršovalo. Ani, ani čiarka, práve naopak, práve naopak. E, kde čo zase zničili Rusom, kde čo vybuchlo, aké lietadlo zostriely. Presný opak, v mainstreame Ukrajina na víťaznej vlne. No, jedinú víťaznú vlnu má Ukrajina, už to nie je ani, ani vlastne Černomorská flotila, lebo už aj proti tej našli Rusi proti zbraň, čiže Proti, proti námorným dronom, takým tým bezpilotným člnom. Hoci to ešte stále nie je na tej úrovni, že by mohla Černomorská flotila vyplávať, ale, ale aspoň už to nie je tak, že by im tam vyslovene decimovala tie prístavy a potápala v lode vo veľkom. Takže jediný úspech Ukrajincov je naozaj, že teda útočená rafinerie, čím prečím som teda pred, vystrihal pred časom, ešte v relácii s vlkom. A e, Trump zistil, že jednoducho, keď, keď nič neurobi, tak tá jeho dohoda bola vlastne k ničomu, lebo Rusy budú na tej Ukrajine postupovať a tie najcennejšie časti z hľadiska rastov tie vlastne prichádzať najskôr. Takže um, urobil to ale tak rafinovane, zase on je pre prešíbaný obchodník, Trump, že on teraz, rozumiete, že predtým to bolo tak, že Ukrajinci, teda Američania priamo sponzorovali tých Ukrajincov. Že ich teda priamo vlastne aj vyzbrojovali, aj sponzorovali. Čiže boli akoby ich bezprostredný spojenic. Trump to urobil tak, že vlastne teraz toho vycúval a povedal on dá tie zbranie len vtedy, keď to zaplatí na to ako keby američanie neboli na NATO, to je ale druhá vec, ale je jasné, kto to zaplatí, že to majú teda zaplatiť Európa. A on teraz môže povedať z pohľadu zodpovednosti, ale že on s tým nič nemá. A nie tak, že by dodával niečo Ukrajine. On dodá do NATO, ktoré mu zaplatí a on tam nechá len tú doložku, že sa to môže posunúť na Ukrajinu, ale ho s Ukrajinou vlastne nič nemá. Čiže Európania sú takto hlúpi, že no teraz to aspoň bolo tak, že v tom boli s Američanmi. Ale teraz je to už len e európska záležitosť. To, že Trump nechá Európanov to zaplatiť celé, to, to, to ste sa ma pýtali, keď nastúpil k moci, tak som vám to povedal a aj sa to stalo. Celé to hodil samozrejme na Európanov. Ale to má ešte túto nuansu, že že on môže povedať, ale on s tým nič nemá, veď on to predáva Európanom. Ani to nepredáva tým Ukrajincom. Hoci teda vieme, že tie hymarsy tam niekto programovať musí z tej Ameriky, že to... Ukrajinci sami vystredliť. Nevedia. Čiže je to preste tá istá scénka, ako sme zažili teda s Bidenom, ktorého teda Trump kritizoval vo veľkom. Tak už teraz robí to isté, a vyzerá to, že postupí ďalej, že teda vyzbrojí tých Ukrajincov tomahawkami. Že analogom kalibru ruského, ktorý teda Rusi okopírovali tomahawk, avšak kým tie ruské kalibre už Ukrajinci vedia pomerne efektívne zostrelovať. a treba ich pochváliť aj za nejaké inovatívne riešenia, tak rusi v tomto smere, oni si spia spokojným člá, spánkom a teda zaplatia za to rafinérkami, lebo v tom zelenský pravdu to sú najúčinnejšie sankcie, keď im zničia rafinéry. Lebo to je to alfa omega celého vedenia vojny, keď, keď je to ich hlavná exportná komodita, tak... O tom, keď mi to zničia, tak som zvedavý, čo urobia Rusy. Ale už sme si teda hovorili, že, že Rusy zmenili teda svoju jadrovú doktrínu, že teda môžu napadnúť aj štát, ktorý spolupracuje na nejakom masovom aj nejadrovom bombardovaní Ruska. A keď Ukrajinci budú systematicky ako brať tú rafinérku jednu po druhej a Rusom to tam bude horieť, tak Rusi budú musieť niečo urobiť. A buď teda rezignujú na cieľ vojny, hoci teda vojensky to majú vlastne výhrate, alebo teda nasadia novú eskaláciu a my si zahráme zase rúskú ruletu v ďalšej otačke. Mm čo si myslím, že B je správny. No, tak to vyzerá. Aj podľa tých rečí, čo sa momentálne vedú, samozrejme, ako sa tu nacvičujeme do ďalších útokov. A však teraz mal Lavrov pre a VVZ na bol akoby šokovaný z toho, že sa tu šibrinkuje Tretiou svetovou vojnou ako niečím, čo už je ako keby nezvratné. Tak, tak, sme, tak preto sa na to pýtam, že ak tá Ukrajina teda takto prehráva, tak čo to má znamenať tieto povzbudzujúca reči, že... No to, to má znamená, že Zelenský uh, má pocit, že keď to tam rozbombarduje v Rusku, že potom si bude môcť dávať podmienku, že to bude bombardovať do vtedy, dokážu sa Rusy nestianú. To, to vám prekladám. Hej, rozumiem. Lebo, lebo, lebo nie, nepostúpia. Nie, nepostúpia. I keby Rusom dochádzali vojaci, však v tej situácii boli, keď stávali suroviny novú líniu, a o postupili v Zaporoži Ukrajinci? To mm. boli draho zaplatené pár kilometrov. Do, do toho by už nešli. Mm. A ani Rusi do toho nešli. Na Zaporoži sa nepostupilo ani druhým smerom. To, čo sa teraz postupuje na Zaporoži, to je vlastne tak, že Rusi obchádzajú tú obrannú líniu, ktorú Ukrajinci náročne budovali. Smerom od východu. Je takže vlastne z iného smeru objídu úplne. Áno, idú hmm. po nej. Normálne idú po nej, že do, z východu do, došli na jej severný okraj a tak postupujú si po nej tak, že... <coughs> Obyšli to. Že vlastne obišli, Je to také <coughs> objídenie mašinotovej línie po rusky. Také triviálne, že <coughs> obídete. Není to ako rýchlovka. Hej. Není to rýchlovka samozrejme, ale teda postupujú systematicky. Hmm. A v protiklade s tým, že keď by mali z juhu na sever, tak tam nepostupili. Tam to ani neskúšali potom. No dobre Postupujú nielen len Rusi, ale aj náš čas postúpil riadne. Teda pozerám, hmm. že tak, 23. dnes. Dobre, 23. Takto tak aj pre tou 23. ukončíme. Nech to teda je tak ucelené. Zahšia sa to kolegovi Kršiakovi bude dávať, keď to bude mať nejakú takú celú, cel, celú konc tejto relácie, tak nič. Ďakujem vám pekne za dnešok. A teda o mesiac opäť z tejto relácie. Sa lúči no, ďakujem aj ja za pozornosť posluchačom aj vám, Boris. Ešte obligátne spomeniem, že teda ak by chcel niekto podporiť, tak na stránke methodios.sk nájde teda informácie, ako podporiť moju činnosť aj tieto relácie v konečnom následku. Tak. Toľko Peter, toľko Peter Marman z Bratislavy, majte zapekne pekne do počutia. A toľko v podstate v tejto chvíli aj Boris Koroni z Bystrice. Majte za pekne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.